0614890999 valamint 0636771161 ma 2019. szeptember 12-én Csütörtökön 4-es perccel 7 óra után inkább derült, mint borult időben 17 fok alatt. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. 14 ével a nem, felette is csak nagyon korlátozott mértékben. 0614890999 egy 06367716 jövök még, de most arra figyelek, ha lesz mire. Yes, totally got me through high school and this band was the soundtrack of my life then and still is now. I have nothing but mad respect and just to be on stage with these legends. This is Robert Smith in the Cure. négy és Kölman Gergelyt Fonyódról és teljén felvettem a kapcsolatot illetve felvette velem a kapcsolatot Lezsák Sándor, így hétfőn 3 g tól Lezsák Sándor is lesz Ma 8 óra után Gyorgy Benedek Városliget Wintermantel Zsolt Újpest, Majd Ugi Attila. Pest-Szent-Lőrinc, Lőrincs, szent Lőrinc, Timre lesznek jelen. Most 7 óra 9 perc van, vagy inkább 10. Ezek a mi közös perceink, és azzal töltjük, amivel szeretnénk. Én például szolgáltatok zenét, önök pedig nem telefonálnak. 0614890999 és 0636771161. Ez a kefe minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Valójában a kampány időszakokból azért van abszolút elegem, mert ez nem kampány. Számomra ezek az időszakok, a többi is, de ezek kifejezetten arról szólnak, hogy amit valaki felépített, jól rosszul, arról a másik elmondja, aki egyébként azt a házat tovább akarja építeni, vagy éppen le akarja bontani. pont kérdése, hogy mi a terve a jövővel. Szóval ő azt mondja, hogy mindaz, ami az elmúlt időszakban történt, az úgy volt rossz, ahogy volt. Boxban van, hogy kölcsönösen beszólogatnak egymásnak. Biztos van ilyen az MMA-ban is, de azt kevésbé ismerem. Nem, itt box szakértő lennék, de ott azért ilyen kiemelt meccsen beszólnak egymásnak az ellenfelek, és aztán bekerülnek a ringbe, és úgy, ahogy kell, vagy nem kell nézőpont kérdésével, aki szereti a boxot, vagy sem nekiállnak, és püfölik egymást és aki jobban püfölt vagy akiket a bíró, vagy akit a bíró jobban látok püfölni, az nyer nálunk ez a második menet, ez nincs nálunk kizárólag beszológatás van vagy jóformán, aztán jön a nép és dönt, mint bíró nem hiszem, hogy egyébként meg lehetne valósítani azt, hogy küföljék egymást, mert ugye ez az kéne, hogy egy is adott kerületnek egyszerre két polgármestere legyen, és mind a kettőnek ugyanolyan jogai legyenek. Ugyanakkor osztott képmezőben egyszerre látni a kettőt, vagy osztatlanban számomra már-már elviselhetetlen. Arról nem beszélve, hogy éppen annak függvényében, hogy kinél van a hatalom, a pálya mindig lejt, hogy jobban, hol kevésbé. Mindenki éje meg vízmércével vagy anélkül. Tegnap hat óra után arról szólt a sajtó egy bizonyos része, hogy milyen rendőrségi vizsgálat, Megfelelő rész aláhozandó, nem tudom micsoda zajlik a 8. kerületi ellenzéki kampányközpontban. Én hajnalok hajnalán hagytam Piko Andrásnak egy üzenetet. Mi valamikor nagyon jóba voltunk, aztán elvitt egymás mellől minket az idő. Ma már telefonszámon sincs hozzá, és Facebook ismerősök sem vagyunk. Kevés reményt fűzött az előkerüléséhez, de nem kizárt. Számomra ez a történet, amit egyébként csak mérsékelten értek, mert azt a technológiát, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés, amit kifogásol az ellenzéki sajtó egy fénykép alapján, vagy több fénykép alapján, az ügyben nem vettem igénybe, Tóz választási szakértő segítségét és így minden részletét nem ismerem. Én egy elemet emelnék ki. Ezt összekötném egy másik elemmel, aztán fogom az egészet és felajánlom önöknek csócsálásra. Ez az elem pedig nem más, mint hogy van ott valaki aki a Fidesz részéről, minden esetre nem Pico András érdekében beépül egy csoportba, na, na. és mint valami robot abban a pillanatban, hogy lát olyat, amit felhasználhatónak vél, eljuttatja a kormánypárti sajtóhoz, ki tudja még mi van a tarsójában. Természetesen az nem jó, ha olyan van a tarsójában, ami szabálytalanságra, adott esetben törvénytelenségre val utal megfelelő rész aláhuzandó. Számor azonban ez egy új elem. És ennek az elemnek az a jelentősége, hogy vagy ennek az elemnek az a jelentősége, hogy ha egyszer előfordul, akkor bármikor előfordulhat. Valaki beépülhet egy ilyen kampánycsapatba önként és beépülhet szándékkal, valaki küldheti. Hát én most kérhetném önöket, hogy szavazzanak, de nem szavaztatom meg önöket. Én kicsi valószínűségét látom annak, hogy itt egy önkéntesről van szó. Hogy ezt egyébként fejletlenebb nyugati demokráciában is Itt csinálják-e, vagy sem. Őszintén megmondva, némileg érdekel, alapvetően azért nem, mert ez mégiscsak az én hazám. És hogyha a Nyugat-Európa beugrik a kútba, én nem ugranék utánuk. De ebben van valami förtelmes. És ha leleplezik, akkor sem jut Nemecsek sorsára. Az egyik oldal számára, ha nem is hős, de egy elfogadható figura. És ezt összekötném azzal az elemmel, hogy feljelentették vagy feljelentette valaki Donát Lászlót ilyen olyan cselekmény miatt majd rövid időn belül megjelent az illetőnél a TV2 és beszélgetett vele, miközben az illető lehet, hogy megkérdezte hogy ők honnan tudnak arról hogy ő feljelentést tett, ezzel együtt kötélnek át, aztán utol a Gergely Zsófiának is mondott ezt-azt. Van ebben a létezésünkben valami olyan tisztátalanság, amiben úgy élünk együtt, hogy ide például már 40 alatti emberek nem nagyon telefonálnak be ők vagy elfordultak az egésztől, vagy elmentek innen, vagy úgy élnek vele együtt mintha az anya szokták volna 4 perccel múlott 418 061 489 0999 és volt rendőrnek egy dolog nagyon szemet szúrt ebben a dologban, hogy egy fénykép alapján nyomozást rendeltek el, és nyomozati cselekményeket hajtanak végre. Ez, ez, ez felháborító, hát ilyen nem szokott lenni. Van az úgynevezett kiegészítés intézménye, amikor nyomozá elrendelt nyomozáson kívül egy előzetes adatgyűjtést hajt végre a nyomozóhatóság, és abból utána eldöntik, hogy kell -e, e, nyomozást elrendeni. Most egy, egy újságban megjelent fénykép alapján azonnal házkutatást tartani, és ilyesmi, hát ez, ez, ez a büntető eljárási jognak a sárba én ezt nem jogi szempontból nézem, miközben könnyen lehetséges, hogy ennek teljesen igaza van. Én azon gondolkodom, hogy ahogy Tóth Ákos miután felállították, illetve olyan helyzetbe került, hogy föl kellett állni és vele tajtott, tudtam a Krajcár Gyula, de Lakner Zoltán mindenképpen, vajon azok, az, azok a rendőrök, akik eljárnak, vagy eljártak, azoknak egy pillanatra, ha az ügyet annyira ismerték legalább, mint ön, akkor eszükbe jutott-e, hogy ott és helyben azt mondják, hogy köszönik szépen, de ők ettől a pillanattól nem uhajtanak rendőrök lenni. Aztán persze most fel lehet tenni, hogy miből fizetik ki a gázszámlát, meg egyebeket, de én nagyon nagyra tartom azokat az embereket, akik egy bizonyos pillanatban, amikor olyanra akarják rávenni őket, amelyekben nem biztosak, hogy nekik részt kell venniük. Úgy oldják meg ezt a szituációt, anélkül, hogy aztán később bárkinek nyilatkoznának róla, hogy azt mondják, hogy itt a szolgálati fegyverem, itt van a számom, itt van a sapkám, itt van az egyenruhám, köszönöm szépen, hol lehet ezt leadni? Hát ez nagy kérdés, valóban kevesen vannak, akik ezt, ezt megcsinálják, megmerik csinálni, meg tudják csinálni talán a, a tényleg a megélhetési problémák miatt. Nem tudom, fogalmam nem nincs. Nem tudom róla, én, se, én se, tehát, Van egy bizonyos életkor, ahol szerintem ez játszik könnyedséggel, megy egész egyszerűen egy életkorból adódó kvázi felelőtlenség miatt, de ez az egész, ami zajlik, ebben van valami, és még egyszer mondom, nem a jogról beszéltem, hanem, hanem arról, hogy Itt van ez az áruló, ez a geréb, nem nemecsek, és ezzel a gerébbel, és ha holnap megkérdezik tőle, hogy mégis hogy mint, akkor lehet, hogy majd valami ilyesmit fog mondani, hogy hát én mit tudnék erre mondani, mint a revicski. Valahogy ez a mit tudok én erre módon válaszolni, ez úgy mindannyiunkban ott van bizonyos szituációban, amikor tudjuk, hogy amit tettünk, az menthetetlen, ugyanakkor nem óhajtunk saját magunkra terhelő vallomást tenni. Uh, nekem az a véleményem, hogy ha <kül> nagyon rondán hangzik, hogy a Fidesznél ezek a titkos szolgálati... Nem, munkerek, ez nem tehát. a Fidesz, ezek mi vagyunk. Figyelj, az a TV2, amely kimegy valakihez, miközben a riporter meg se kérdezi, hogy elnézést, ezek az információk hol vannak, vagy ha megkérdezi, ez őt nem zavarja, ez nem a Fidesz. Ez mi vagyunk. Csak éppen, most éppen nem konkrétan ön Viszont Viszont Elvileg bármelyik pillanatban lehetünk holnap örmegén. Reménykedjünk benne, hogy nem leszünk azok. Ne felejtse, itt egy Fidesz kollaboráns beszél, amit sose bocsájtok meg Király Juliának és senkinek, aki ebben akkor majd később örömét lelte. It's too late to leave. 0614890999 és egy Nem jogi kérdésként kezelem, egyik történetet sem. Etikai, morális történetként kezelem, és ha van hozzá akkor vegyenek részt a szétszíncelásában, vagy hallgassák a zenét. Jó igen. Ne felejtjük el azt a török képviselő képviselőjelölt földnek a nevét se, aki aki volt MSZP s DK-s, majd elküldte a kampányanyagot a Fidesz kampányfőnökének, majd Fideszes jelölt lett. Tehát, e, e, én megkérdeztem egy volt főpolgármester urat, hogy, hogy miért van ez a, ez a teperés ezekért az önkormányzati képviselő pozíciókért. Szörnyű, hogy Hány, hány ember töli össze a gerincét. Jó reggelt! Ne felejtsék azt a történetet, amivel valamikor szórakoztattam önöket, amikor valaki, aki nem kapta meg a vezetői állást, a saját pályázatát odaadta a oda delegált főnöknek, amire az én azt mondta, hogy a csoportban élő emberek másféleképpen viselkednek, mint az egyedül élők, mint én. Jó reggelt! Jó reggelt! Ha igazad van, és vélem, hogy igazad van abban, hogy nem véletlenül került az ember a Kiku akkor ez egy rendszer része, ugyanúgy, mint ez. annak a rendszernek a része, ahol Gulyás Gergely azt mondja, hogy Orbán Viktor magánemberként állapotot megy. Nem, nem, nem. Látod, látod ez, ez, Géza, ez a te bajod. Vagy, vagy szabadságra kéne menni. Tudni, az a baj veled, hogy jól látsz, és összekötsz olyan dolgokat, amelyeknek az ég egyatta a világán semmi közük nincs. Azért Géza mert, mert, mert, azért, mert te nem, azért, Géza, mert te elégedetlen vagy a fidesz Oké, okay, rendben van, össze lehet őket kötni. Annyiban, hogy mind a kettő van, de egyébként szorosabb kapcsolat nincs közöttük. is Mondod, Ez az... hogy mi, nem, nem egy azon cél érdekében? Ugyanazon azon cél érdekében, de közben ezek egymással nem rokoníthatók. Attól, mert ugyanannak a célnak az érdekében van, attól még ők nem rokonok, csak nagyon Távoliak. Sose fogom elfelejteni, amikor Csapodi Miklós elkésett valamikor 2001 2 ben a Kejfej stúdiójából, és arról volt szó, hogyha oda jön, akkor kapja-e hangot, vagy sem, majd valaki betelefonált, talán egy Rizsuzsa. és volt... 10-valahány éve, 7 éve, és azt mondta, hogy ő egyébként is ki nem állhatja a csapodit, és azt mondta, hogy itt álljunk meg, mert itt most egy konkrét dologról van szó az ő késéséről, és ha ezt összevonjuk azzal, hogy egyébként utáljuk, és milyen jó, hogy késik, és akkor meg egyáltalán vonjuk meg tőle a szót, ez nem ugyanaz a kategória. Takarítok, és még ma is fogok, meg holnap hallgatom a klub abban a közegben kormánypártinak már nem lehet igazak. Ettől nem lettem kormánypárti, de hogy valaki objektíven, vagy legalábbis ahhoz a közeghez képest objektíven, amiben van, amihez tartozik, tudjon látni, ez egyre kevésbé sajátunk, és egyre nagyobb mértékben bánunk el azokkal, akik erre felhívják szíves vagy nem szíves figyelmünket. Mindig egyedül éreztem magam független attól, hogy van barátnőm és lányom, és a barátnőmnek is van lány, és nekik van kötődésem hozzá, hozzám. De az önök kötődését Ahhoz, amiről beszélek Azt most érzem a legtávolibbnak Függetle attól, hogy ezt nekem Nem kell a zsebemben tudnom 06148909999 és egy Nem hinném, hogy senkinek nincsen mondandója az államzottakkal, vagy bármi mással kapcsolatban. Az, hogy itt mindenki megkapja magáét, hát ez egy lassan 18 éves szlogán, ez nem fog megszűnni. Aki ezt nem bálalja, az élenet ne telefonáljon. gombot nyomtam meg, elolvastam, amit Varga Géza ér, de ő továbbra se érte engem. Megint rossz gombot nyomtam meg. Ez ma ilyen nap. De akkor mást indítok el. 061 489 és 063 hat az elhangzottakkal, vagy bármi mással kapcsolatban. A klub rádió elslomósodása, Rózsa Péter 168 órához kerülése, Lakner, Zoltán és Krajcsa Gyula felállása, amely egyébként magát az új felső is meglepte állítólag. So tell me once a neon One you once young before You forgotten how it feels To run naked in the field Oh I hope it's not so Hogy vannak, hogy érzik magukat? Beszélgessünk. Arról beszélgessünk, amiről önök szeretnék. Hogyha az, amit mondtam, az nem tetszik önöknek, vagy tetszik, mert de nem olyan módon, ahogy én hozzányúltam, és elvettem a kedvüket, akkor itt vannak ezek a repülő svábbogarak, vagy cserebogarak, vagy bárminek a halhatatlanságáról. Én nem lelem abban örömömet, hogy én ilyen okos vagyok, hogy itt okoskodom, a kettő nem ugyanaz. 0614890999 és 06367161 ma 2019. szeptember 12-én csütörtökön 3 perccel fél nyolc után. Figyelek, ha van mire. Magnum. Pécsről telefonálok Ma reggel állítottam be a rádiótokat, hogy hallgassam uh, Hetente feljárok Pestre, mert a tunakám született És nagyon-nagyon uh, élvezem azt, hogy sokkal többnáhatok az információ, mint egyébként uh, Amiről én beszélni szeretnék, az az, hogy Pécset nulla az információ Fogalmam sincs, hogy kire szavazzak Fogalmam sincs, hogy kinek mi a programja Nem is tudom, ha lehet ilyenről beszélni egy eszméletlen gyönyörű embert kipakátoltak a városba, hát napra lehet nézni őre, nem? Egy volt olimpikon, de hogy ő mit tervez itt, azt nem tudom. Bizonyos csatornákat és rádiókat ignoráltam az életemből, mert hát öreg vagyok már ott, hogy ilyen marhosságokat hallgassak, de hogy az információt a magamfajta honnan szerezze ebbe, ebbe tanácsot kérek. Én csak azt tudom a... mondani, hogy aranyat az lel, aki keres. Egészen szörnyű világban élünk, de azt hiszem, hogy az országnak nincs olyan zuga. Ahol, ahol valami minimális információs ne lehetne jutni, de képzeljék el, hogy a Pico megkapta az üzenetemet, és be is jelentkezett, illetve legbaszont, hogy 745-kor hívhatom, úgyhogy hívom, amelyben akarják Pico Andrást kérdezni, és bátorítanám, hogy kérdezzék. Hát ne legyenek restek a szabadszámon hívni, ami valószínűleg a 0614890999-es szám lesz, de próbálkozhatnak a másikkal is. Minden esetre csökkent a rendelkezésünkre álló idő. Most még el kell kérnem a telefonszámot, hát szerintem. Aki, aki, tudja Piko András számát, hamarabb elküldi számomra, semmit, hogy a Piko elküldi. Dörö.fi gmail.com Illetőleg hát akik tudják a telefonszámat, számukra szintén rendelkezésre áll az összes szolgáltatás. Engedély van, nincsen még hozzá telefonszám. Megvan. van hát valaki elküldtött. 06148909999 és 0636771161 Most kaptam még egy telefonszámot, most az az én gondolom, hogy vajon a kettő ugyanaz ö. Bár lehet, hogy a pico van több telefonszáma is. Mindjárt kiderül. Igen. ugyanazt küldték el. Nagyon szépen köszönöm. Nézzék, ha van valamiért az ebben nekel fejjátsi függősége, ahogy annak idén apukámat fölhívtam, ha nem tudtam egy latin kifejezés, és nem volt olyan latin kifejezés, amit az apám nem magyarázott volna el. Engem például így telefonszámükben önök még sose hagytak cserben, amiből alapvetően nem azt értékelem, hogy önök olyanok, mint a különleges tudakozó, hanem hogy hallgatnak. nulla hat egy és 7 egy van. Aztán amikor Pika Andrással beszélgetek, onnantól kezdve, hogy ő beszélget onnantól kezdve csak egy telefonszámot ajánlok. Azt majd eldöntik, hogy melyiken próbálkoznak, és aztán vagy bekerülnek az adásba, vagy sem. Kérdezni lehet, vélemény nyilvánítani, segítséget felajánlani, ezen a módon nem, kérdezni igen. Addig van még nagyjából három perc. Addig enni szénekel szénekel és önök beszélnek, hogyha... Közben a pico is előkerült, és ugyanazt a telefonszámot küldt el, mint a másik két ember. Én már három számom is van a pico de azok ugyanazt a sorrendet mutatják a számokban. Egy sikerélménnyel több, őszintén sajnálom az apropóját. Figyelek, ha van mire, ha nem, körülvidesen hallják a... it. Én fél hétkor megálltam egy helyen, ahol se a klubrádió, se a civil rádió nem volt fogható már. És hát átkapcsoltam a Kossuth rádióra, ez 6 óra 35 perctől 7 óráig, ugye erről volt szó, erről a piko András félre és a pártjának a történetéről. Hát ha propaganda rádió... Így működünk. A... Nem tudok, mit mondani önnek. Jó reggelt. Haló? Mondtam, jó reggelt. Egy. Ja, jó reggel. bocsánat csak itt közben. De de De semmi telefon. tudomásról vett. Tehát... Bocsánat e... csak itt bejött. Itt érünk. Kérem, fán! Fiala lehet? Hello. Um, hogy a TGM mondta nekem még a 2000-es évek elején, amikor de ez a történetem rólam szól, de minden valami hasonló, és azt mondta, hogy köszöntelek a klubban. <síns> Igen. A magyar nemzetet fogom idézni, mert arra nem lehet elmondani, hogy ők különsebben szimpatizálnának vele, sőt, ahogy annak idején az én történetemben, a ti történetetekben is, egy olyan elem a magyar nemzet, amely elősegít, vagy talán elősegítette azokat a rendőrségi lépéseket, amelyek tegnap történtek, Baranyai Gábor írása. Ő az, aki, mert nem követtem, ő az, aki alapvetően rólad rólatok így, vagy mindig más? Nem figyelem. Őszintén tényleg okay, nem figyelem, hogy a magyar nemzetben. Jó. Maga az írás, tehát minden kiadjás nélkül Házkutatást tartottak az ellenzéki főhadiszálláson, a rendőrök, iratok és a titkos adatbázis nyomai után kutattak. Házkutatást tartott tegnap a rendőrség és az, az ellenzék Józsefvárosi kampányközpontjából azt követően, hogy az elmúlt napokban a magyar nemzet számos leleplező dokumentumot hozott nyilvánosságra. Közben egyre több ilyen utal arra, hogy Karácsony Gergelynek a a főpolgármesteri jelöjtjének kampánycsapata a szinten épít illegális választói adatbázis az ajánlóívek alapján. József után Erzsébet érkeztek képek és dokumentumok arról, hogy az ellenzéki aktivisták nagy üzemben másolják az ajánló éveken szereplő adatokat. Szerda délután házkutatást tartott a rendőrség Pico András 8. közös ellenzéki polgármesteri előtt Kampástárjánál információk szerint a hatóság a tiltott adatbázis építés nyomait, az ellenzéki csalás bizonyítékait kereste a Patyolat nevű helyre sajtóbeszámolók szerint 4-5 rendőr érkezett, akik a helyszínen kihallgatták udvarhelyi teszáll pikó kampányfönökét, a Magyar Nemzet Szerkesztőség Aségében néhány napja egy vaskos dosszét Juttatott el a Fővárosi Ellenzék kampánycsapatának egyik csalódott tagja, aki felháborítónak tartja, hogy olyan feladatok végrehajtására is ráveszik az aktivistákat, Amelynek akár súlyos következményei lehetnek. A dokumentumok feldolgozása közben találtunk egy udvarhelyi tessze által jegyzett szeptember másodikán tett, később törölt Facebook bejegyzést, amelyben az látható, hogy az ellenzék 8. keleti kampányközpontjában kormány aktivisták viszi be a választók adatait a számítógépes rendszerükbe, később egy olyan fotó, és a szerkesztőségünk birtokába került, ahol Piko András ajánlásainak hátoldalára egy aktivista tollal felírta, melyik választó nem írt alá neki, de megígérte, hogy el fog menni szavazni. Azoknak az adatait is táblázatba foglalták, akik nem támogatják a jelöltjüket. Ennek viszont csak akkor van értelme, ha létezik hozzá választói névjegyzék is, amit a választási iroda közlése szerint nem vásároltak meg. Közben az Origo egyik olvasója több olyan képet és Facebook bejegyzés jutatott el a portálhoz, amely állítása szerint megmutatja a József mellett. Ersébet város, ezt majd akkor, amikor Zsébet városról lesz. Szó. A József városban történtek hasonlóan most is számos civil aktivista tiltakozott a Facebook bejegyzésben a jelenség ellen, például Vajnai Attila esélyde tartozik. Igen, igen. Péter falvi, Attila, adatvédelmi információs hatóság elnöke, kérdésünkre hétven úgy nyilatkozott, amelyben igazok a sajtóban megjelent hírek, nem csak jogalás adatkezelés, hanem személyes adatával, visszaélés és választással bűncselekmény is megvalósul. A nagy elnök a hangsúlyozta jogszabályok tiltak az adatok rögzítését a bűncselekmény, az ajánlóíveket kizálog a kellőszámú aláírások összegyűjtésére lehet. Használni a József a budapesti kedden a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valami személyes adata visszaélés gyanúja miatt rendeltel nyomozást, ismeretlen tettes ellen. A Józsefvárosi helyi választási bizottság pedig hétfőn döntött arról, hogy bejelentést tesz a naíknál, mert feltételezésre szerint a a DK az emesztől párbeszéd és az ellenpély előtávításához szükséges ajánló, ajánlásgyűjtésekor a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsírán következetben, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Tegnap a közérdekű ügyekben, ezt tehát tegnap tényleg, ma csütörtök van ez szerdára vonatkozik, tehát bejelentései kapcsán ismert tínyi. István a József eset után az városban történtek miatt is közérdekű bejelentést tett a naiknál. Azt kérdezem tőled, mert én a választójog minden elemében nem vagyok tisztában, de számomra az valami egészen elképesztő, hogy egy olyan csapatban, amelyről majd megmondott, hogy hány ember, valaki úgy épül be, valószínűleg küldve, hogyha majd egyszer egyébként talál valamit, akkor ő majd azt elküldi, ezért valamit kap, fogalmam sincs, és utána soha többet nem kerül elő. Ilyet filmekben el tudtam képzelni, de mostantól kezdve az életemet úgy élem, hogy a saját környezetemben is azt fogom figyelni, függetve attól, hogy nem leszek 8. keleti polgármester jelölt, hogy aki éppen, az valami nem egy beépített embere. Ehhez a jelenséghez hogy viszonyulsz, mennyire látsz most a többiekben, nem, természetesen nem udvarhelyi teszára, vagy a közvetlen környezetedre gondolok, úgy, mint olyan zódosokra, akik egyik pillanatra a másikra lebálnak rólad, mert valójában nem a te embereid? Ó, ennek a, ennek a kérdésnek van, legalább most így, ahogy így próbálom összeszedni a gondolataimat reggel, két vonulata. Az egyik, hogy mi egy, egy olyan kampányt viszünk, amely egyben egy közösségét, és egy, ennek a kampánynak a a motorja a szíve az egy civil szervezet, és nagyon figyelünk is erre, úgyhogy az én dolgom most csapatkapitányként az, hogy, hogy ezt, a, ezt a csapatot egyben tartsam, és lelkileg is megerősítsem, és őszintén mondom, hogy, hogy nincsenek belül ami ilyenkor szokásos reakciók, hogy akkor egymást kezdik elfigyelni vagy gyanúsítani az emberek. Pontosan tudjuk, hogy mi volt az a vároktatott, pontosabban nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ez egy fék profil volt. Uh, óvatlanok voltunk, és ennek a történetnek az egyik tanulsága a demokrácia szempontjából az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a mi óvatlanságunk az hova vezetett. Uh, nagyon röviden elmondom, hogy hogyan csinálta uh, az El, a Én szólat. azt hallottam, a dolognak az volt a lényege, hogy uh, olyan embereket jelölt be, akik benne voltak ebben a csoportban, és aztán virtuálisan tagja lett egy olyan közösségnek, amelyben talán személyesen Itt sose van, az, ami, ami érdekes ebben, hogy, hogy, hogy valamilyen szempontból sérült, vagy, vagy külsőkörös aktivistákat kezdett el bejönni két évvel ezelőtt segítő szervezeteknél, majd a Bolba már a kampányába bejelentkezett, az ugye két évvel ezelőtt volt, ott bejelentkezett re rendezvényekre, de Rendben nem. De ne beszés, el lenni, és és az, Mindegy, csak azt akarom mondani, hogy azért tudod bejönni. Mert ennek az embernek volt 12 olyan tudós biztos jelölt, okay. uh, ismerőse, és ezt néztük. De ez azt nincs, egyébként nincs. neked van arról elképzelésed amikor nem hiszem, hogy ez most a legfontosabb, de ez mégis van jelentősége, hogy ő egy érdeklődő, ő egy hacker ő egy rossz indulatú valaki, ő egy filmforgatókönyvíró, aki valójában így az életből adatokat, vagy egy olyan valaki, aki aztán később felajánlja a szolgálatait annak, aki ezt megveszi, Fidesznek bárkinek, tehát ne legyen a Fidesz az egyetlen. Mit gondolsz te erről, különös tekintettel arra, hogyha ez a két éves stimmel? Hát, megnéztük ennek a kamu profilnak a, a, az adatait, és az a szerencsé, hogy hagyott nyomokat ö, ö, Mata Vivian, ugye ez volt a neve. Uh, az egyik ilyen uh, árulkodó jel az az volt, hogy, uh, hogy milyen oldalakat uh, jelölt be, és ebben csak Józsefárosi ellenzéki civil oldalak, valamint Kocsis Máté, uh, sárbotond uh, és uh, a Józsefárosi Fárosi Fidesznek az oldalai voltak bejelölve, illetve néhány olyan helyi uh, ilyen, uh, ilyen troll fideszes uh, lejáratós oldal, ami ami, ami foglalkozott. De volt még egy. Ez pedig a sport rovatban egyetlen egy, ö, egy ö, ö, utalás, hogy a Tordasese, hát nagyis ingiákával, szurkolójával van gondunk. És ugye a Tordasese azért érdekes, és azért szúrtuk ki gyorsan, mert hogy Koccs Máté valamikori, ö, kampány, nem kampány főnökének van, ö, Józsefvárosi gazdálkodási központ jelenleg felgyelőkottsági elnökének a tulajdonában áll ez a, ez a tortasi Magyarok hova kötöd ezt az illetőt? Hát én Kocsis Máté közvetlen környezetéhez kötöm nehéz már. Aki két évvel közvetlen. ezelőtt valójában hát akkor még róla nem is lehetett tudni semmit Te akkor a Klubrádiónak hát voltál a műség Annyit lehetett tudni, hogy, hogy, hogy Józsefvárosban vagyok, segítek a Bolba Mártának és nem rám irányult ez a dolog, ez egy olyan dolog, hogy valahol jó Józsefváros, tehát hogy ha én most megfordítom, és Kocsis Máté fejével gondolkodnék, ami lássuk be, elég nehéz dolog számomra, akkor ha van egy ügyes, egyébként kommunikációs szakember kollégám, aki hajlandó ilyesmire, akkor abból nagyon sok mindent lehet tudni. Például a Bolba Márta kampányáról, arról, hogy ezekben a körökben milyen akciókat terveznek, és a többi, és a többi. Nem arról szólt, hogy majd, hogyha a pipo elindul, akkor legyen valaki, a, a, le tudja, a, be tudja drágalmazni, hanem arról, arról szólt, hogy legyen információjuk ebből a körből. Ugye amikor megjelentek a fotók, akkor még az ellenzék oldaláról is voltak olyan hangok, amelyek a kétségüket fejeztük ki a tekintetben, hogy minden rendben van, aztán később az illető azt mondta, hogy lehet, hogy óvatlan volt, vagy nem járt el, elég körültekintően. Hont Andrásról van szó, de a kormánypárti média akkor már téged, illetve a kampánycsapatot bűnösnek kiáltotta ki. Anélkül, hogy Tóth Zoltán választási szakértő beszélne belőled, elmondott, hogy az alapján a fénykép alapján egyébként milyen következtetésre lehet jutni, mert én nem vagyok egy választási szakértő. Nézd, aki nem választási szakértő, az abba a képe bármit belelát, aki jó indulatú és nem gondol azonnal rosszra, vagy nem magával indultja, akkor azt látja, hogy emberek dolgoznak laptopokat. Hogyha hozzáveszi azt is, hogy, a, hogy milyen információt rakott hozzá a akkor azt lehet a legvalószínűbbnek tenni, de ehhez már kell némi tudás arról, hogy mi a választásnak a menete, hogy itt az utolsó, tehát a leadások, az ajánlások leadása előtt utolsó napon megnézzük, hogy beérkezette az összes átvett ajánlóid, azok milyen állapotban jönnek be, meg van-e mindegyik, kitől kell még kettő egyébként hiányzott nagyon sokáig, tehát találta meg az egyik képviselő, és hogy hány darab ajánlást kaptunk, tehát hogy nem megyünk be úgy, hogy itt sok ajánlásunk van, de egyébként nem tudjuk, hanem nyilván összeszámoltuk azt, hogy hány darab ilyen, ilyen ajánlásunk van, és volt még valami, azért ezt kell tudni, hogy, hogy nagyon sokszor beletek a választási rendszerbe, és ebből adódóan, mármint a területi rendszerbe, ebből adódóan voltak tévedések, hogy vajon a megfelelő egyéni választókerület jelölt kapta-e a cím alapján az ajánlást. Tehát ellenőriznünk kellett azt is, hogy a cím, amit oda a, az a megfelelő emberhez került-e. Tehát, kell, hogy az, ahhoz, utca, az utca másik oldalán már egy másik. Ezt, ezt a részlet mondjuk, vannak. azt, hogy értem, de azt kérdezem tőled, hogy Ehhez kell. amikor leg, leg, legutóbb a szlovákoktól kikaptunk, akkor az első gólnál ugye kikockáztak, és ott kétségtelen úgy tűnt, egy méteres lesről beszéltek, nem volt egy méteres, de úgy tűnt, hogy les. Ez a fénykép egyébként elvileg és gyakorlatilag, de természetesen saját magára az ember nem mond terhelőt. Alkalmas arra, hogy bármilyen gyanú megfogalmazódjon, és akkor nem, jutunk, nem tartunk még a tegnap, amikor kiment a rendőrség. Nem alkalmas erre, ehhez egy kifejezetten, kifejezetten egy olyan keretet is kell, amit a magyar nemzet fölvetett. Arról van szó, hogy Excel táblában, rögzítettük az átvett ö, és hivatalos dokumentumnak tekinthető ajánlóíveknek az egyéni atmoszítóját, ez egy számsor, hozzáírtuk, hogy melyik képviselőhöz tartozik, ki volt az önkéntes, aki átvette, mikor hozta vissza, a központi önkéntes csapatból kivette át, utána oda volt írva, hogy tele vagy üres, és mellé volt írva, és azt is vezettük, hogy hány darab ajánlás. Jó, te szakértő vagy, de. neked ezt tudnod kell. Most olyan rendőrség kint volt, bármit elvitte? Az, az egyik, rosszul járt az egyik önkéntesünk, akinek a, aki egyébként nem volt ebben a dologban benne, ő a, a mi pacsolatfelelősünk, tehát hogy ott a Igen. brand legyen. Elvileg, volt a laptopja, és biztos, ami biztos uh, Elvilegos, mennyi időnek, vagy gyakorlatilag mennyi időnek kéne eltennie, különös tekintettel arra, hogy az ember azt feltételező, hogy az október 13 az egy sürgető dátum, hogy bármit lehessen tudni, hogy a tegnapi lépésnek lesz e következménye, beleért, vagy nem lesz újabb lépés, beleért, vagy lesz újabb lépés ugye a mi érdekünk kisztalálk és majd találunk a vizsgálat előtt, minél hamarabb terüljön ki az, hogy például ilyenkor az már eleve fogad ügyvédet, tehát hogy azért legyen valaki itt ki a célszemély te udvarhelyi tesz egy szervezet nem lehet ki van most a cél keresben? az én kollégáim, meg az, a, hát természetesen én és a képviselők, tehát e, azt akarják bebizonyítani, hogy, e, hogy mi csalók vagyunk, de hát, e, bocsánat, nem mi nekünk van kubatóvisták, tehát hogy, a, azért rájuk, meg, tehát hogy nekünk nincs semmi, semmi Ezt pontosan tudom, útvorhelyi tesszánál, most bocsánat a egy nagyobb gtpr 20 én nem ismerek, tehát tényleg mindent e, akkurátosan e, egy család, e, e, ha ez egy lejárató kampány, akkor ennek a célja az az, hogy bennünket rossz színben állítson. Be és a, a kriminalizálás akkor is megtörténik, ha egyébként semmilyen további rendőrségi lépés nem lesz. Hát nézd, már megtörtént. Így, pontosan. Igen. Erről van szó. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként az, amire a magyar nemzet hivatkozik, és ami rendkívül bonyolult nevű, talán kinyílik a telefonon egyszer, az micsoda? Mi az. Ez a, a választás, népszavazás és Európai Polgári Kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény? Hát nézzetek egy én is ugyanúgy vagyok, mint te, hogy mivel nem tervezték a választás rendje, meg a nem tudom én mondjuk egy elleni bűncselekményt és törvénysértést, ezért ezt a tényállást én nem is ismerem. Tehát, Bizonyára okay, arról van szó. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem, nem tudom, hogy Jó, miről van szó. Kérdés. Kérdés... Egy valamit biztosan tudok, mert valószínűleg ez a dolognak a lényege. Amit nem csinálhat meg egyetlen egy jelölő szervezet sem, hogy bárkinek a személyes adatát ajánló, <tos> ajánlási ívről át, Még pedig azért, mert ezek ezekhez ő nem járult hozzá. Bármikor, amikor mi petíciózunk, akkor meg kell kérdeznünk, hogy abban a témában őt megkereshetjük-e. Ebben nincs ilyen lehetőség, mert, a, mert az ajánló szervényeknek a kitörzésénél nem ajánlhatjuk fel, hogy őt egyébként megkereshetjük, mert a törvény kívja. Okay, Én ezért mondom, hogy nem rögzítettünk egyezen okay. egy ember személyes adatát sem. A, a tegnapi események után bárki, akit ismersz a stábban, sírte vagy más, Ami azért kérdezek, hogy egyébként maga az esemény mennyire hozta ki a sodrából azt a csapatot, amely sok mindenre volt felkészülve, de erre nem. A, a TESSA volt a legnagyobb nyomás alatt, ő érte aggódtunk a legjobban, és azért nem azért, mert hogy, egy, hogy gyenge lenne, hanem azért, mert mert tényleg, aki ismeri pontosan tudja, hogy a magyar civil életnek a legeltökértebb és a legtisztességesebb tagjáról van szó, aki ezt az egész folyamatot uh, uh, mélységes uh, megrendüléssel, hogy ő hogy keveredhetett be ebbe, ebbe, ebbe a dologba viselte, eh, és az látszott, hogy egy négy órás uh, tanúkihallgatás uh, az még az ő tűrőképességén is felül volt. Még négy órán keresztül ő... mit tudta kérdezni? Én nekem ott egyetlen egy dolgom volt, hogy nagyon gyorsan kimenekítsem a apacsolatból és menjen haza, és uh, nyugodjon meg, és, uh, és majd másnap fogok. Mindjárt nyomja rá tudom, a hátra levédő a bélyegét az, ami most történt, hiszen nyilvánvaló, hogy a, az összes eseményeden ezzel fognak előjönni október 13-ig. Abból a szempontból talán szerencsés vagyok, hogy nem. Talán nem vagyok teljesen gyakorlatlan a, a, a, a köztéri kommunikációban, vagy hogy nyilvánosan kelljen kommunikálni. Tehát fölkészültem, vagy fölkészültünk arra, hogy innentől kezdve bárhova megyek, hogy megyek a lakás majd, lehet egy kamera, vagy egy, vagy egy mikrofon a, a nem szerintem a azok, akik ezt tartják, már már a szerítőt abból hogy én ezt, hogy reagálom le. Tehát én ettől nem fogok tartani, és valószínűleg hmm. legisztíteni fogom engem az ilyen helyzetek stimulán Érzelmileg vagy az eszed van inkább megroppanva abban a tekintetben, hogy sok mindenre gondoltál, de erre vagy ebben a formában nem? Amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor, akkor néhány barátommal leültünk, és volt, aki, volt, voltak nagyon jó tanácsok az egyik, hogy, hogy ugye én egy, egy, egy ló vagyok, tehát nem ismertek olyan értelemben, vagy nincs az ismertségem, vagy nem lehetett az ismertségem összevedhető az előző, vagy a jelenlegi polgármestere, klubrádió ide vagy oda, ne el attól, bocsánat, érzésért. Fővárosban talán sokan hallgattak, de ez Gyózsefvárosban városban tudja, hogy mennyit ér. Ezért aztán azt mondták, hogy akkor vagyok közel, akkor csinálom jól a dolgomat, hogyha, hogyha a Fideszből az a reakció jön ki, két reakciója van egy kampányban, az egyik, hogy elhallgatja, hogy választás van, a másik, hogy, hogy neki megy az ellenfelének. Most ennél a második sztádiumnál tartunk, és ez ebből a szempontból a kampányomnak a, a hatásosságát e, dicséri. Egy ilyen csak. Ellencsap... Te, egy, te egy nem vagy már annyira fiatal, és egy pár dolgon már keresztül mentél annak idején, amikor ez vele megtörtént, én nem tudom hány éves voltam, én sem voltam fiatal, de hát én nem voltam annyira józa, mint te. Te ennyire nem vagy dühös, vagy ennyire tudsz uralkodni az indulataidon? Én azt érzem, hogy, hogy iszonyatosan, tehát hogy jó, jó irányban van a kampány, arról beszélünk, amiről kell, és hogy, hogy ez a támadás abban erősít meg bennünket, hogy ezen kell tovább mennünk. Abból a szempontból megrendítő, hogy az országunkról, mint ahogy te is, én is szoktam gondolkodni, és egy ilyen, a rendőrségnek a politikai célú felhasználása az szerintem egy olyan szintlépés, amely közelebb vissza a Putini modellhez. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne rettenjünk meg, tehát, hogy ezeket ez nem Egy ember kérdez, illetve többen kérdezhettek volna. Ez lesz az utolsó kérdés, mert nem lesz többre idő. Kis türelmedet kérd. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lehet kérdezni? Tessék! Tessék! Azt szeretném megkérdezni hogy a kamu profil mögött sikerült már egy természetes szemét felfedezni, illetve hogy mennyire életszerű az, hogy ha van egy beépített kamu profil, az ennyire ostoba, hogy elárulja magát a különböző ismerős jelöléseivel. Ezért... Köszönöm. Ennyi az időben. A második kérdésre nem tudok válaszolni. Pontosan nem tudjuk, hogy ki volt a kamu profil. Egy valamit tudunk, hogy az a Ö, ö, az az ember ahhoz az emberhez köthető a ismerőseivel kapcsolatban a Kocsis Máténak a legbelsőbb környezetéhez tartott. Magamból indulok aki, nem mondtam igazott van még egy kérdés. Október 13-a után el tudod-e képzelni, hogy egyszer arra kért Kocsis Mátét, hogy ezt az egy dolgot tisztázattuk, mert téged nagyon érdekel foglalkoztat. Én ilyet számtalanszor megtettem, Jól tettem, rosszul tettem, közömbös, szerettem volna tisztán látni. Tejjet fogsz eteni, vagy sem? Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, hogy nem. Nem leszünk olyan viszonyban, én az, nekem az az érzésem. Köszönöm szépen, sajnálom, őszintén sajnálom az apropót. Köszönöm, szervős. Szia. És önket kérem, mert itt küzdök a telefonommal, de ez befejeződött, és most már telefonálni fogok. A következő beszélgetést a Városliget ZRT fogja támogatni ugyanúgy, hogy a korábbi beszélgetéseket támogatta. Jó reggelt, csak Piko Andrással beszélgettem, és elhúzódott az idő, elnézést kérek. Györgyev is benedek van a vonalban, és egyben szeretnék elnézést kérni a 8 órás hírektől amely elmaradt, és amely talán kilenckor lesz, és megosztani önökkel azt az információt, ez természetesen nem a Városlége ZRT támogatja, csak valaki küldött nekem egy információt, amit szeretnék elmondani, mert fontos, és aggódom, hogy el fogom felejteni, hogy a híradások szerint tegnap tudtam, a meghalt László, és miután ifjab Rajt személyes ismeretség volt közöttünk, ezt az információt nem szerettem volna elhallgatni. Részvétem hozzá hozzátartozóknak. Ismerted? Névről igen. De a tegnapi nap úgy tűnik, ilyen volt, mert Daniel Johnston is tegnap elhunyt úgyhogy 57 évesen. Személyes nagy kedvencem, de nagy űr marad utána. Az a fiú, hát aki valójában nem fiú, de számra fiú, akinek a révén én ide kerülhettem, Pogánygyaidnak hívják, és akinek elévületetlen érdemei vannak, csak itt én még a magyar rádióban ismertem, neki volt egy élettársa, aki egy valóságos szalont vezetett a 90-es években. E, és e, Andrea. És én ott nagyon gyakran voltam, elsősorban a szerelmi bánataimat gyógyítottam, és a Gyuriéknak a szomszédja, ez a népköztársaság útján volt, most már Andrási út, Uh, és az ő szomszédjuk volt a rajk, úgyhogy a rajkal én úgy ismerkedtem meg, azt hiszem, hogy alapvetően a szerelmi bánatommal szórakoztattam, de aztán amikor éppen nem szórakoztattam a szerelmi bánatommal, akkor azért időként ennél fontosabb témákat, tehát mondjuk nekem nem, de neki fontosabb témákat is találtunk, és rengetegször beszélgettünk, sokszor voltam náluk, ha nem lettem volna ott abban a népköztársaság útjai vagy Andrássy úti ingatlanban, akkor valószínűleg ez a kapcsolat sohasem jöhetett volna létre, de, de az egy nagyon-nagyon érdekes periódus volt, és miután hosszú szerelmi bánataim voltak, ez egy hosszú időszak volt, amikor én oda látogattam, és beszélgettünk. itt most az ember valamit hallgat, de azt nem mondja, hogy más, mert ezt mindig nagyon gyűlöm, akkor azt mondják, hogy más, mert ez így, <gül> ez, ez így nem működik. Azt mondják egyesek, akik még nálad is okosabbak, pedig ez mégiscsak a te projected, hogy fél évet is csúszhat a nagy játszótér átadása, amit állítólag szeptemberre ígértek, de itt olyan fényképeket közöltek róla, ami alapján azt feltételezik, hogy hát ez nem lesz öt nap, vagy négy nap, vagy három nap múlva átadva. Mit tudsz nekik mondani, és bárki másnak? Szemben azzal, hogy az Inforádió Arena sorában mit mondtál augusztus elején? Azt mondtam, hogy ősszel két nagy attrakció lesz a Városligetben, és ez pedig az egykori Olof Pálme háznak a megnyitása, amely Millenium Házaként nyitja majd ki a kapuit, és Magyarország legnagyobb és legkomplexebb játszóterének az átadása. Mind a kettő valid állítás, és mind a kettő meg fog történni. Úgyhogy annak, aki a kerítésen kívülről fotózva szakvéleményt fogalmaz meg, én is olvasom, egyébként látom, és van is személyes véleményem erről, a szerkesztő személyéről is, és a blogról is, itt a rádió műsorban is üzenném, hogy ütemtervszerűen halad a nagy játszótérnek az elkészítése. Én minden nap kint vagyok, és minden nap személyesen ellenőrzöm, hogy hol tartanak a Valójában a te megszólalásodat ugye egyre jobban kell, hogy feszélyezze azt, hogy ha egy fél órát csúszol, neked azt is az orrodra húzzák, mert hogy egyébként van erre igény. Az a helyzet, hogy... Tehát legegyszerűbb ezt... nem beszélni. Nem, nyilván ez is egy egyszerű megoldás lenne, de, de szerintem van erre alapvetően más megoldás is, hogy azért itt a, a Városligetet az valóság újítjuk fel, vagy legalábbis, ahogy nézem, az elkövetkező száz évnek egészen biztosan. És személy szerint nekem fontosabb, hogy amit átadunk, az tökéletes minőségben és teljesen kipróbált módon adjuk át, mint hogy öt nappal korábban, vagy öt nappal későn. Ahogy én ezt többször elmondtam, nincsenek politikai határidők. Nem cél, hogy a nagy játszótér az önkormányzati választások dátumáig átadásra kerüljen. Nem cél, hogy a Millenium háza az mindenképpen ö, szeptember 17-én megnyissa a kapuit. Az a cél, hogy ö, inkább öt nappal később, de olyan minőségben nyíljon meg, ami az elkövetkező időszak összes próbáját kivírja. Egészen biztosan nem merészkedek a jövő kutatás ingoványos talajára, ha azt mondom, és most, hogy látom az álló játékokat ott a nagy játszótéren, hogy egy hihetetlen túlterhelésre kell felkészülnünk. Az első időszakban, főleg, hogyha az időjárás és a környéken lakókkal és a távolabb lakókkal van, akkor egy nagyon izgalmas időszak jön, amikor több száz százhoribilladig tud több ezer gyerek próbál majd egyszerre bejutni egy olyan játszótérre, amilyen tényleg nincs Magyarországon. Ezek közül a játékok közül, főleg ami az idősebb gyerekek számára kerül installálásra, 12 éven felülieknek, amiből van 5 darab kint a játszótéren, ebből egyetlen egy sincsen Magyarországon. Tehát egész biztos vagyok benne gyakorló szülőként is, hogy nagyon-nagyon sokan akarnak jönni. Ha ez így van, akkor ebben az esetben nekem üzemeltetési és biztonsági szempontból abszolút föl kell arra készülnöm, hogy abban az esetben, hogyha a normál támadásnál túlterheléses támadásnál is többen jönnek, a normál használatnál többen jönnek, akkor mit csinálunk? Úgyhogy én személyesen rendeltem el azt, hogy egy hosszabb uh, tesztüzemet kérek szépen, és uh, azt szeretném, hogy inkább még plusz egy hétig azok a fókuszcsoportok, akikkel a nagyjátszótér koncepciójának a kialakításánál együtt dolgoztunk, jöjjenek el, teszteljék, jöjjenek komplett osztályok, iskolák a környékről, nézzük meg, hogy mi a valódi reakció, mi a valódi válasz. kell -e erre valamilyen beléptető rendszerrel készülnünk, kell -e azon túl, hogy Magyarországon nem megszokott módokon animátorokkal fogjuk ezt a játszóteret egyébként reményeink szerint üzemeltetni hasonlóan, mint a, a nagy terheltségű játszóházakban. Tehát valami egészen olyannal próbálkozunk, olyan dolgot csinálunk, ami nem csak Magyarországon, hanem lévén a német-Berliner játékait telepítjük, és velük én egyeztetek folyamatosan, mondhatom, hogy európai szinten is unikális. Ehhez képest mondhatnám cinikusan, hogy másodlagos kérdés az hogy szeptember 27-én, vagy október 12-én nyílik meg a nagyjátszótér, de természetesen ettől függetlenül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a határidőket tartjuk, úgyhogy a, már csak azért is, mert a vállalkozási szerződésben ezek benne vannak, és nyilván a vállalkozóknak a kötbér az egy elég komoly teher, de az kell, hogy mondjam, hogy a nagyjátszótér tekintetében igaz az, mint minden más kivitelezés tekintetében, az, akinek a szeme nem szokta az utolsó napok, hetek hajráját, az ne próbáljon meg erről vélemény nyilvánítani, én 96-ban vagy 97-ben ott voltam a Veszten megnyitását megelőzően négy nappal az épületbe körbejártam, és pedig akkor már láttam ingatlanfejlesztést közelről meg e, hotelátadást e, befejezés előtt azt gondoltam, hogy nincs az az élő hatalom, és nincs az a mennyiségű munkás, ami ezt meg tudja nyitni, mert hogy ez egy félkész épület nyers gipszkartonfalakkal össze-vissza szeméttel, és lásd csodát, négy nap múlva megnyitott. Tehát, amikor az OMR átadója volt május 14-én az épület átadása az intézménynek számára, én három nappal előtte kint voltam, és a, ilyen szempontból azt gondolom, hogy sokat látott szemem, és azért pislogni kezdett, hogy egészen biztosan május 14-én így szerelnök úr látogatásakor át tudjuk -e adni. hogy szeretném megnyugtatni a kétkedőket, a nagyjátszótér tekintetében is ez a helyzet, és az ősz folyamán Jó, ez természetesen használatva Elkészül, meg lesz egy ilyen játszótér, amiről beszélsz, és aminek ugye az a jelentősége, hogy ilyen nem volt, nem is lesz. Vagy ki tudja, lesz ez egyébként egy négy évszakos játszótér? Hát amennyiben Budapest négy évszakos, és amennyiben... Igen. A, amennyiben az emberek négy évszakban szeretnének kimenni. Ugye az egész Liget Budapest projektünk az egyik alapvetése az, hogy a városliget most egy szezonális történet. Túl a, a környéken lakó kutyasétáltatókról, akik természetesen a télvíz idején is egy közös novemberi kett délelőtt is kiviszik a kedvencüket a Városligetbe. Azért alapvetően az elmondható, hogy az a 4-4,5 millió egyedi látogatás, ami megosztlik a különböző intézmények között ebben a másodpercben, függetlenül attól, hogy egy fedett intézményről beszélünk, mint a Szétlévészeti Múzeum, az 500-es számával vagy az állatkertről, egy szabadtéri, az 1 milliós látogató számával vagy a kettő között, egy milliós ö, Széchenyi fürdővel, azért alapvetően a 4,5 millió ember az jellemzően <coughs> egy kellemes áprilisi hétvégén jön először, és nagyjából ha az időjárás felelős is úgy akarja, hogy hát, ugye, ugye, végéig marad. Ugye. Az a célja a projektnek, hogy, hogy ezt a szezonalitást csökkenteni tudjuk. Nyáron, amikor nem voltam itthon, vagy zömében nem voltam itthon, olvastam ugye Ferencváros kapcsán, amikor a kutyapárt mérte a csúzdáknak a hőmérsékletét, és miközben az tényleg nagyon magas volt, és lehet, hogy tényleg lehetett rajta tojás sütni, az ember azon gondolkodott, hogy annak idején én milyen játszót, szerekre jártam, ha csúzdáztam, bár nagyon sokat nem csúzdáztam, hogy adott esetben egyébként van-e bármilyen anyag, ami ilyen hűségben anélkül hogy deformálódna nem melegszik fel, hogy vajon megoldható-e az, hogy minden ilyen jellegű műtárgy árnyékban legyen, és ha nem, akkor ehhez hogyan viszonyulunk? Nagyon nehéz, amit kérdezel, én ezt elég sokat polemizálok ezen a kollégákkal, függetlenül attól, hogy természetesen az összes vonatkozó szabványnak megfelelően építjük a játszóteret. És, és az, az kérdés, és kevés, hiszen az követően is. is történhetnek olyan dolgok, amelyeket aztán kifogásolnak. Pontosan, tehát ez a, ez a központi kérdés, és ez mind kommunikációs, mind üzemeltetési, mind pedig beruházási kérdéseket is felvet, és azt hiszem, hogy a legjobb tudásunk szerint próbálunk erre válaszolni. Ugyanis, hogyha a a, mondjuk a hajógyári szigeten lévő csúzdaparkban forrósodik egy csúzda, vagy a, vagy a vérhalomtéri játszótér e, csúzdája tetején alakul ki tumultuózus jelenet, az valószínűleg a mainstream médiában nem fog e, címoldalra kerülni. Pontosan tudom, hogyha a Városligetnél esetleg e, hárman állnak sorba a legnagyobb csúzdánál, vagy annak a Üzemi hőmérséklete július 12-én 0,7 fokkal fölötte van a szubjektíven elvárhatótól, lett legyen az akármilyen szám, akkor ez egészen biztosan alkalmas arra, hogy azokon a fórumokon is, ahonnan te is tájékozódsz, akár egész oldalas cikkek is tudnak megjelenni, amit aztán a mainstream média kritika nélkül átvesz. Tehát eh, amikor játszóteret tervezünk, nekem ezt is áraznom kellett. Bele, Beleértve, hogy van olyan szituáció, én legalábbis azt feltételezem, amikor ez van, nem kell szeretni, de valószínűleg az ember nem tud jobbat, mint hogy a gyerekének azt ajánlja, hogy ne vegye igénybe, mert ez most nem használható. Várjuk meg, amíg egy kicsit kevésbé lesz meleg, de lehetséges, hogy túl opportunista vagyok. Én, én mondom még egyszer, gyakorló apukaként azt tudom mondani, hogy természetesen ilyen típusú kockázatok nincsenek. tehát hogy azért a Berliner a világ legnagyobb játszótérgyártócége. Új, most nem ezekre nagyobb, gondoltam, hanem olyan a, a, a hagyományos eszközökre, amelyek azért nagyobb számban vannak Budapesten. Jéven, szerintem ez, ez egy, lesz egy lesz. elképesztő, tehát amit mi most itt létrehozunk, ez egy, egy tényleg szürreális, már már szürreálisan elképesztő attrakció. Biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb kérdés, amiről az elkövetkező időszakban beszélni fogunk, az az, hogy hogyan tudjuk, a, azokon a hétvégi délelőttökön vagy délutánakon ö, kezelni üzemeltetési oldalról azt a túlterhelést, ami mondjuk a Kutyás Jelményparknál is megjelenik. Olyan lesz, kis, mint az én gyerekkoromban a Bálna, hogy végül is meg, én sose láttam a Bálnát belülről, mert az a kellett menni kettőre ebédelni, valankor tizenegykor mentünk ki, de kettőkor még nem voltunk úgy a sorban, hogy be tudtunk volna jutni. <tos> nem félek tőle, azért itt egy kifejezetten a liget méreteihez optimalizált játszótérről beszélünk de az egészen biztos, hogy amikor a, ugye összesen hét darab tér lesz a ligetben, tehát a, a pontszerű terhelések akkor fognak csökkenni, amikor mind a hét darab meg lesz, ezt kitárgyaltuk ugye a műsorban a kutyás élménypark kapcsán is többször, Igen. hogy amikor majd lesz még két kutyás élménypark, és a teljes park felújul, azt tudja tehermentesíteni ja, ezt a Még egy kérdés, arról beszélgettem az én barátnőmmel, múltkor mentem a Garai térre és a Garai térre menet elmentem az építkezés előtt, ahol annyi daru volt, hogy én már azon agódtam, hogy ezek nem akadnak-e össze. Hogy most, amikor van az építkezési boom, én azt kérdezem tőled, mert te értesz hozzá, én nem. Hogy azok a cégek, amelyekkel te dolgozol, azok egyébként külföldről bérelnek-e, darut, mert ugye ennyi darut megvásárolni, az valami egészen pokoli összeg lehet, arról nem beszélve, hogyha csökken a, az igény, akkor azzal a daruval az ember nem tud mit csinálni, és most annyi daru van, amennyi daru, tehát amennyi daru most csak a Dózsa-György útjának a frontján látható a Városligetben, hát az olyan, mint tényleg, mint egy erdő. E, azt sem tudom, hogy külföldön látta be hasonlót, ugye e, arra megtanítottak, hogy az minden esetre a gazdaságnak a, a fejlettségét, vagy éppen egy milyen tendenciában nem a fejlettségét mutatja, hogy egy városban mennyi daru van, mert ha nagyon sok a darú, az azt jelenti, hogy ott fejlődés kell, hogy legyen, mert az építkezés ennek a jele. De egyébként a szám Tudom, hogy ez nem egy központi jelentőségű dolog, engem személyesen érdeket. Ez hogy van? Ha businessbe szeretnél fogni, akkor nem ajánlom, mert egész uh, sok darus uh, cég van Magyarországon, úgyhogy tudomásunk szerint nem különföldről veszik. Jól látod, hogy a ligetben, ebben a másodpercben 14 darab toronydaru dolgozik, amiből a legmagasabb az 55 és fél méteret dolgozó darú, hogy oda a e, nem érdemes fölmenni, zárójában jegyzem meg. Van az interneten egy videó arról, hogy most a nagy szegedi viharban az egyik e, darukezelő maradt a 100 km per órás szélben. E, én biztos nem lennék a helyében. De ami a kérdésed lényegét illeti, ez szerintem végtelenül fontos. Én e, 2009-2010 magasságában gellert végignéztem a városon, és nagyon szomorú képet mutatott, mert hogy nulla az az nulla darab torony daruk volt ö, a fővárosban, ami ahhoz képest, hogy mondjuk 2008 év elejéig, tehát a gazdasági válság beköszöntéig mennyi, az egy egészen ö, szürreális visszaesés volt, úgyhogy én nagyjából lassan tíz éve ö, torony daruban mérem a gazdaság teljesítő képességét, és ö, ehhez képest, ehhez az egész városban nulla darukat képest az, hogy én kiállok a, a, az iroda teraszára, és csak a ligetben látom ezt a 14-15 darab toronydarut. Úgyhogy most már egy-kettő elbontásra került, már biodomnál például csak belső daruk vannak, tehát hogy azért ez, ez mutat valamit. És ilyen szempontból valami, nekem a legizgalmasabb kérdés, és most túl azon a gazdasági teljesítőképesség és, és konjunktúra, hogy amikor azt mondjuk, hogy Budapest második aranykora, akkor azért a, a kötelező kommunikációs ö, paneleken túl azért azt érezni kell, hogy az nagyon ritkán forgul elő egy város életében, hogy minden tényező együtt áll ahhoz, hogy fejlődni, fejleszteni lehessen. Ez természetesen vitákat generál, hogy megelőzem a kérdésedet, de azért a, a századfordulós, a milleniumkori Budapest volt az utolsó olyan időszak a város életében, amikor egyfelől, mert mi kell ahhoz, hogy fejleszünk. A nemzetközi gazdasági környezetnek kellően pozitívnak kell lenni. Magyarország azért méretét tekintve semmiképpen sem sorolhat az óriási országok közé, tehát nyilván, hogyha világgazdasági válság van, akkor Magyarországnak a teljes képessége nem tud ettől szignifikánsan eltérő mutatókat se fölfelé, se lefelé mutatni. Tehát kell egy kedvező világgazdasági környezet kell hozzá ezen kívül a magyar gazdaságnak egy éppen olyan állapota, egy olyan teljesítő képessége, amire támaszkodni lehessen a fejlesztéseket. És ezen kívül kell egy akarat, hogy valaki fejleszteni akarjon. Ez nem feltétlenül evidens, mert akkor, amikor valaki ott ül, és a források elosztásán gondolkodik, akkor pontosan lehet tudni, hogy az üzemeltetésre, egy városüzemeltetésre, országüzemeltetésre, és lemehetnénk a közművek szintjéig felújításokra, ugyanannyi pénzt el lehet, hogy el lehetnek költeni, mint a fejlesztésre. Tehát kell egy akarat, hogy valaki a fejlesztések alapján szeretné definiálni a várost, a fejlesztéseken keresztül szeretné megmutatni az országot, és kell egy olyan egyéni bátorság, aki mer, hogyha már a Liget projektre közelítünk, aki mer, olyan épületeket létrehozni, olyan intézményeket létrehozni, amik évtizedekre vagy évszázadokra meghatározzák a városnak az arculatát. Ez utóbbi, az egy olyan szubjektív elemen alapul, ami természetesen Jó, hát, a tárgyal. Budapesten valószínűleg eb ebben az időszakban lehetett uh, olyan építkezéssel, mint amilyen most a ligetben van, és most a politikai társadalmi környezetet leszámítva, amitől egyébként nem lehet eltekinteni, uh, az, hogy a Budapest városfejlesztésében legyen egy olyan koncentrált terület, mint a liget, arra azért a budapesti lakosság valószínűleg nem volt felkészülve, mert a múltban nem látott ilyet, és nincs arról tudomásom, bár lehet, hogy lesznek újabb ilyen körzetek, hogy valahogy is a közeljövőben ehhez hasonlóval találkozhat, bár van meg annyi rozsdajövezet, meg nem tudom, ott a Podmaniszke utcánál, vagy nem tudom, hol, ahol milyen tervezés, vagy ahol milyen fejlesztés lesz, minden esetre ilyen mértékű fejlesztés, ilyen korlátozott területen az elmúlt időben nem volt, és ez, ez mindentől független az embereket váratlanul érte. Ugye oh, egy másfél-kétmilliós metropoliszról, hanem is megapoliszról beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor egy városnak a színvonalát, és most egy életszínvonal, építészeti színvonal, élhetőségkérdése, tehát nyilván nagyon sok attribútum vizsgálható, színvonalát szeretnénk megemelni, akkor erre különböző stratégiákat lehet gyártani. Én őszintén hiszek abban, hogy az egy működő stratégia lehet, hogy bizonyos pontszerű részeket kiemelünk, azt mondjuk, hogy ennek a fejlesztését támogatjuk, és bízunk abba az agregáló hatásba, amit ezek a pontszerű fejlesztések a környékükön ö, kifejtenek. Olyan ez, mint amikor egy ö, beláthatatlan méretű, mondjuk ö, 50 méterszer 50 méteres hálót szeretnénk fölemelni, vagy egy cirkussátrat szeretnénk fölemelni, Akkor ott nyilván nem lehet, hogy több, több millió ember, vagy több ezer ember kellene, hogy aláálljon a hálónak, vagy a sátornak, hogy azt föl tudja emelni, azt el lehet kezdeni a közepén kiemelni, meg aztán az oldalán megtámasztani, és egy idő után azt látjuk, hogy bár vannak belógások, de az egész valamennyi emelkedett. És én azt hiszem, hogy akkor, amikor a várfejlesztése, a ö, déli városkapu fejlesztése, a, a nemzeti színház és környékének fejlesztése, a Bazár és környéke, a stadion és környéke, a liget és környéke, állami forrásból fejlesztése kerül. ehhez csatlakoznak azok az ingatlanfejlesztők, akik magánfejlesztéseket a marinaparton vagy bárhol máshol nagyobb tömbházak tekintetében megtesznek, ahol megköttetnek azok a szerződések, hogy a út közmű kapacitásokat ehhez bővítsék, akkor ezek azok a pontszerű fejlesztések, amelyek főjebb tudják emelni a városnak a, a, városnak a színvonalát. Természetes hogy azokon mindig lehet vitatkozni, hogy vajon ezek a, azok a pontok, ahol meg kell emelni ezt a sátrat. E, e, vajon itt hasznosul-e a legjobban, itt a legerősebben az agregáló hatás, valószínűleg vitatkoztak a Milenáris Park tekintetében is, és vitatkoztak a Monpark környékén, hogy mondjuk egy privát fejlesztésből, meg egy állami fejlesztésből létrejövő kérdést. De egy biztos, hogy ma a monpark nem azt a képet mutatja, mint mutatta. Uh, talán még a uh, 90. 8 előtt, amikor ugye ott még egy kicsit. Itt a millenáris naponta közlekedem, arra őszintén kíváncsi vagyok, hogy az majd milyen lesz. Az biztos, hogy mint a Lucas bár a Lucas konkrétan nem láttam. Dátummal kezdtük és dátummal végzünk. Azt mondja itt az írás, hogy távfűtési vezeték építése szeptember 16-ától, az már nincs olyan nagyon messze, a szeptember 12-e csütörtökön és 2 percen múlott fél 9. Kezdődik a Magyar háza távfűtési vezetékének építése a Kresztpart területén. És ez egészen 2019. október 30-áig tart, és ezzel az idő alatt a krespark érintett területeit nem lehet használni. De a parkon való átjárás folyamatosan biztosított lesz, hogy ez az információ helytálló-e? Az információ helytálló, ebben az izgalmas az, hogy ez nem csak távfűtés, hanem Magyarországon elsőként egy távfűtés vezetéke is lefektetésre kerül ami e, ugye kihasználja azt, hogy hűteni az intézményeket, bár télen is kell a páramentesítés miatt, de azért alapvetően e, nyáron kell, és van itt egy nagy kapacitású hűtőgép a környéken, amit úgy hívunk, hogy a pályának a, a hűtő központja, és e, bár ez talán túlszakmai a hallgatók jelentős részének, de kifejezetten büszke vagyok arra, hogy a kollégák egy a lehetetlennek tűnő vállalást, hogy a főtávot, a fővárost, egy állami fejlesztést, egy még csak tervasztalon létező innovációházát, a hozzá kapcsolódó közlekedési múzeumot egy asztal mellett tudta tartani, és ezt az innovációt ezt végre tudta hajtani, úgyhogy, és ez most építkezés formájában lesz, úgyhogy ez is azon innovatív megoldásokhoz tartozik a Városligetben, amiről itt a műsorban is többször beszéltünk. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Györgyev Benedeket hallották, a Város Ligezziérté vezérigazgatóját, a beszélgetést a Város Ligezziértét támogatta. Rövid zen, aztán felirat van zsoltot, ha gondolják, akkor kerüljenek elő, ha nem gondolják, akkor ne kerüljenek elő. Csak az elejére mentem. Holnap reggel a karácsony Gergely, és Tibor és Bácskai János várónak, aztán megyek civil a pályán felvételre. Hétfőn Kolman és Lezsák Sándor is várőnek, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ne szaladjunk annyira előre, amíg csak csütörtökön is 5 percem volt fél 9. Inkább nap, mint sem, nem tűnik rossz idő, ami kint van, nek val nulla és egy bármilyen témában. Senki? szemeim előtt látom magamat a Tegyed négy nyolc először. Két napon át a Balaton-Boglári gömkilátónál. Színpadon a Roy Royce Murphy, Kozzi González, Bebel Zsilderto, Gilles Peterson, Nicola Conte, Nubi Twist és Maestro. Amúl Nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. Szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig a gömkilátónál. Balaton Piknik. Magyarország a csodák forrása. <Sessz> Ez reklám volt. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Lehet, hogy túl hosszúra sikeredett a nyár, lehet, hogy megöregettem, lehet, hogy valami harmadik tényező van, de én abba a légkörbe, ami most itt van Budapesten körülöttem, én ebbe nem tudok, és egyre inkább az van bennem, hogy nem is akarok beleilleszkedni, miközben nem tudok belőle kimaradni. Hát lehet, hogy ez mindegyütt egészen biztos, hogy valaki nem. Egy, egy, egy nem biztos, az, hogy a ránk, nyárkinek volt hosszú vagy rövid az, azt nem tudom, de hogy napról napra és percről percre idősebbek vagyunk. Ezt. Pontosan de, ennyivel mi, többet akottunk a, a világból. Én azt látom, hogy maga az én barátom. És én egy futballbíró vagyok, és eljön valamelyik meccsre miattam. És a szünetben oda jön hozzám, és azt mondja nekem, hogy fialaba meg nagyon jól csinálod, de figyelj, ne fújj szét a mérkőzést, hagyd őket játszani. És azt mondom, hogy te, Zsolt, meg figyelj, hát az egyik orba vágja a másikat, a másik olyan szöveget nyom, amit nem lehet, a harmadik az alattomosan csúszik be, én akkor ezeket ne fújjam le. Mire azt mondja nekem, a Winter mondta, meg fújjad le, de ne fújjad szét az egészet, mert az így egyébként nem foci az, amit az ember a tribünön élvezni szeretne. Én gyakorlatilag ezt élem meg, ha érthető, amit mondok. Azt hiszem érthető, bár, e, ugye, és hogyha leszűkítjük a hasonlatot ugye a, a konkrét két szakmára, a játékvezetésre, és mondjuk egy műsorvezetésre, akkor a Író a pályán teljhatalmú úr, a műsorvezető a rádiójában, a tekintetben, hogy véget vette egy beszélgetésnek, vagy sem, hogy mit kérdeznek, meg, vagy igen, de egyébként összességében a felekre nincsen eh, ráhatással. Úgyhogy. Ennyiben nem hogy mit tesz szóvá, abban van jelentőség. Az, az a kérdés, hogy, bármi... hogy ha egy bíró, az, de Igen, de hát azért picit nem jó a dolog, vagy kicsit sem talán, mert ugye gondoljuk el, hogy egy játékvezetőnek annyi lehetősége lenne, hogy ott akkor Szaladgál a pályán, és akkor az, hogy a gyerekek nem így kéne, vagy hát ez a én másképp csinálnám, de nem lenne egy sípja, meg nem lenne piros, meg sárga lapja. Jó, hát a mai újságírásban, azért itthon azért az emberek zöve, hogy én most az elmúlt időben így viselkedem, vagy sem, nem tudom, a korábban jellemző volt rám is, vagy előfordult, hogy egyben ilyen döntő bíró szerint is jár el, tehát nem, nem egyszerű műsorvezető, ugye így jött elő, hogy a a sajtó hogyan lesz az x-edik hatalmiák, de hát a dolognak az a lényege, hogy ami itt most, tehát hogy mondjam, e, itt van ez az önkormányzati választás. Azt mondja A, hogy ezt építettük. B pedig, aki A helyére akar ülni, azt mondja, amit A tett, az szart se ér. Mi mindent megváltoztatunk, és mindent jobban csinálunk, és egész egyszerűen ez osztott, vagy osztatlan képmezőben nem működik. Tehát, hogy itt, nem, itt minden fekete és fehér, itt nincsen átmenet, itt nincs fair play, itt arról van szó, hogy legegyszerűbb lenne az előző vezetést becsukni a börtönbe, elvinni őket nem tudom hova, Guantanamo-ra, és akkor, ha mi beülhettünk a székükbe, akkor mi végre meg tudnánk azt mutatni, hogy milyen a normális élet. Lehet, hogy ez korábban is így volt, nem tudom, most számomra ez az elviselhetetlenség határáig jutott. Egészen biztos, hogy nem volt. Mindig, mindig volt valami hasonló, de most olyan méreteket öltött, amit, amit valóban azt gondolom, hogy mind a ketten érzékelünk. De hát, hogyha egy konkrétan, rát mondhatok, 2013 óta különböző időszakokban Újpestőn a kiírt társasház, felújítási pályázatot. Tehát, hogyha egy társasházi lakóközösség úgy dönt, hogy fölkívánja valamilyen szinten újítani a energetikai energetikailag belső nyilvánzáró cserékkel, vagy egyéb költségmegosztókkal, vagy hőelosztókkal, stb. Akkor mi ehhez a felújításhoz támogatást adunk. Ez egészen, 2003, még mondom, 2003 óta működik. Az idén kiért pályázat kírása kor, ugye akkor már kezdjünk belecsúszni az önkormányzati választási kampány előkészületébe. Azt kezdtük észre, hogy a különböző zárt csoportokba, profilokkal, még nyíltan fel nem vállalva, de elkezdik szapulni, hogy milyen hülyesége ez, ez senkinek nem fog segítséget nyújtani. Ez egy teljes tévedés, amit itt az önkormányzat akar csinálni. mondom, ez egy éves program, öt éve megy a program. Aztán most, amikor kiderült, hogy 7000 lakás, tehát euh, ugye ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok különböző lakóközösség, önálló társaság, közgyűlései döntöttek úgy, hogy ezen a pályázaton részt kívánnak venni, szeretnének élni az öngyűlöst önkormányzat támogatási lehetőségre, 7000 lakás, ez ugye átlagosan jelent 15 ezer embert minimum úgy dönt, hogy ebben részt kívánna venni, és akkor megdől az a cáp, megdől az, a, az az állítás, hogy ez a program úgy rossz, ahogy van, akkor elkezdik mondani, hogy na de hát akkor miért, miért törlesztési támogatás, miért hajszoljuk bele a, a társasházakat abba, hogy hitelt vegyenek föl, de aztán amikor kiderül, hogy a társasházaknak csak egy elenyésző részének van száztázalékig meg a teljes összeg egy ilyen felújításhoz, tehát minden esetben vagy az esetek jelentős részében egyébként valóban banki konstrukcióban meg fölése egyébként ehhez törlesztési támogatást kívánunk adni, ami egyébként egy jelentős segítség, akkor kiderül, akkor, akkor már fölvállalta meg mondják, hogy ez nem jó, mert mégiscsak belehajszoljuk a hitelbe, stb. De amikor kiderül, hogy azért csináljuk ezt. Mert banki konstrukcióval egyébként az önkormányzatnak is sokkal nagyobb anyagi biztonsága van, mert hogyha egy bank hitelt nyújt, akkor ott egy komplex felépített, erre a célra létező apparátus van, aki vizsgálja a rendszeres törlesztést, vizsgálja a műszaki megvalósulást, ők, vagy ők írják elő a társaság számára a megfelelő műszaki ellenőr Ráadásul, amikor kiderül, hogy, hogy azok a házak, akiknek mondjuk adott esetben megvan a százszázalékos, pénzük, azok is tudnak részesülni, mert hogyha egyébként euh, mégiscsak a pénzük megléte ellenére hitelt vesznek föl, és akkor annak a kamata, euh, és a mi általunk nyújtott támogatás között is még mindig pozitívan jönnek ki belőle, akkor azt mondják, ja, de persze meg úgyis ellopjuk a pénzt. Ugye tehát hogy... különbség a különbség az országgyűlés és a, a helyhatósági választás között az, hogy az utóbbi azt mondták, hogy az abból adódóan, hogy az emberek közvetlen környezetét illeti, abban kevesebb a politika. Hát ez 2019-ben úgy tűnik, hogy nem igaz. Talán nem éri el azt a hevességet, ami a parlamenti választás illeti, vagy illette, de ebben sem vagyok biztos. Igen, azt, csak azt... hagyj meg, hogy egy társaság felújítási pályázatban mi a pártpolitika? Semmi. Mert lehet arról, lehet arról vitatkozni egy önkormányzaton belül is, hogy adott esetben milyen típusú támogatás? Nem, mert, mert nem menjünk úgy, bele, mert, mert semmit, de, de abba se szeretnék belemenni, hogy egyébként az országos politika hogy alakult úgy, hogy oda is vitt politikát, amely épp úgy nem bírta, mint ahogy a lakásfelújítás. Tehát ez szerintem most rossz út lenne. Én azt szerettem volna megkérdezni, hogy a 2014-es helyhatósági választás után mikor érezte először, függetlenül attól, hogy egyáltalán nem emlékszik rá, hogy visszatér a normális, a hétköznapi, nem a normális, a hétköznapi medrébe az élet, és úgy tekintenek Újpestre, mint egy olyan területre, ahol laknak, és ahol egyébként úgy kell eljárni, ahogy az ember, ha elromlik a csapakó, kicseréli. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy ez mennyi időbe került, ha a visszaemlékszik rá. <tos> Abszolút, mert, mert hogy arra is visszaemlékszem, hogy beszéltünk arról, hogy a 2014-es, vagy akár a 10-es önkormányzati kampány, mennyivel, és az alkori légkör, mennyivel e, volt jobb, békésebb, mennyivel, mennyivel inkább szólt Újpestről, és hogy merre menjen a, a történet. Tehát nagyon kisem billent, és nagyon vissza sem kellett állnia, jó, meg a kötelező e, műfajbeli elemek, 2014 Tripon elrong. Norbert volt a kihívó. Bocsánat, elnézést. Tripon Norbert volt a kihívó, vagy ki igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tripon Norbert-tel például azt követően, hogy lezajlott a választás, milyen viszony alakult ki? Nem mondj, ne el, hogyha nem akarja, de most nem a jelenről beszélve, hanem az akkori helyzetre, hogy emlékszik vissza? Én azt gondolom, hogy amióta én látom a végig tudom követni az Újpesti Önkormányzat és a képviselőtestet működését. Függetlenül a fricskáktól, függetlenül a, a, a világnézeti különbségektől, mindig volt egyfajta konstruktivizmus, hogy mondjam, hogy ilyen szép szóval, a város érdekében. Jó, szóval. és, és, és, és, és, és, és lehet, hogy az is befolyásolta a választásokat, hogy ezt a küzdelmet, hogy ezt annak tekintjük, <gül> hogy egy olyan ember volt, aki jó, aki már korábban is évek óta testület tagja volt, Három éven keresztül volt alpolgármester, tehát látta és tudta, hogy mi az a munka, mi az a felelősség, amit egy város irányítása jelent. Most ugye egy olyan jelöltel állunk szembe, és ennél többet nem szeretnék foglalkozni, ebben semmi minősítés, hanem tényszerű. Aki egyetlen egy percet nem töltött el még az önkormányzatiságban, még külsős bizottsági tag sem volt, tehát semmilyen rálátása nincsen arra, kivéve mondjuk elbeszélgetésekből, meg baráti beszélgetések alkalmával, hogy de, de magát a súlyát a napi gyakorlata az, az nulla, nulla percben a tekintetben. Ez is közrejátszhat abba, hogy olyan szintű e, silányá, e, minősült a mostani diskuzus, ezt annak lehet nevezni, ami én azt gondolom, hogy Újpestenetük soha nem volt jellemző, és nem is méltó ehhez a városhoz. És összességében pedig azt gondolom, erről is beszéltünk már, eh, nagyjából a, a, ennek a hangulatnak a elkezdődése, uh, ha. nagyon sok szót használok, 2017 végén indult el, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy itt az MSZT és a DK-paktumának köszönhetően a DK-nak adják át az irányítást. Vannak a mondatok, amiket be tudok fejezni? <gül> úgyhogy ekkor indult el az, az egész, és 18 tavasszal, a nyárra, tehát amikor a választások lezajlottak, onnantól kezdve vált egyértelmű, hogy itt a DK-s országgyűlési képviselő által irányított összefogás egy ilyen típusú politizálásba kezd, ami, ami, ami tényleg ez a földharcá és csatatérre akarja változtatni Újpestet. Én abban bízom, eddig minden egyes minden egyes választáson kiderült, hogy az Újpestiek józanú gondolkodnak a saját városok jövőjéből, és szerintem nem valószínű, hogy ebből a, ebből a fajta botránypolitizálásból mindent, mindent, mindegy, minden rossz, mindent másképp csinálunk, ezzel beépítjük azt a területet, ahol egyébként a metrőt, tehát egy fásítunk parkerdőt hozunk létre, egy olyan területre, ahol egyébként a metrót vezetnék ki káposztás mert a papír minden. Ez az iászati központ, amiről olvastam, ez micsoda, ami a farkaserdőből kiharap egy nem tudom mekkora területet? Ez egy politikailag felfújt pamflet, tehát amikor az az állítás, amit is akkor ezt tényleg nagyon röviden le tudom zárni, hogy itt a Vintermantel akar és két hektár el a fel ez az, ami a ami amikor egy erdész, vagy egy erdőmérnök aki sok évet tanult az egyetemen meghallja, akkor felsikítva és bőmbölve a harakirít követel e, röviden a történet a Magyar íjász szövetség, tehát nem úgy önkormányzata, is nem Vintermantel szeretett volna egy íjász központot létrehozni valahol Budapesten, és erre egy nagyon szép alkalmas területet találtak Újpesten. Benyújtották a kérelmet a Fővárosi önkormányzathoz és Újpest önkormányzatához, egyrészt megvásároltak egy kelet, egy építési telket, tehát ott nincsen szó eltörítás, hanem építési telekről van szó. És ahhoz, hogy a szabadtéri pályákat is meg tudják csinálni, ezért nekik szükségük lett volna 2 hektár területre, ami nem azt jelenti, hogy az egy tarvágás, mert nyilván a szabadtéri íjászat, az arról szól, hogy terepen zajlik, és nem egy sík alföldi mezőm, zárójá bezárva, de ahhoz, hogy ott, mivel ez jelen pillanatban erdőművelési terület, jogilag ki kellene vonni az erdőgazdálkodási területből, ahol ők akkor szabadtéri ilyen szatra alkalmas területet alakítanak ki. Viszont az erdőhatóság előírta, hogy ha ki akarják vonni ezt a két hektár erdőterületet jogilag, akkor ezért cserébe 6 hektárt be kell vonni az erdőgazdálkodásba. Tehát ez azt jelenti, hogy ha és amennyiben létrejött volna, ugye jelen pillanatban nincs így, mert a fővárosi közdülés levette ezt a napi ha és amennyiben ez megvalósult volna, akkor azt tudjuk elérni, hogy nem Újpest pénzéből, nem a főváros pénzéből, hanem külső szereplő az Ilyász pénzéből, Háromszorosára tudtuk Jó, volna azt művelni az erdőgazdálkodásba területet, ahol egyébként szakemberek, oké, sokkal szigorú férdéselekkel. Az, elő, az, az előző mondatod azt ezzel, a fővárosi közgyűlés és Újpest önkormányzata ezügyben hogyan osztozik a jogkörökön vagy feladatokon? Ez egy fővárosi terület vagy önkormányzati terület? Szóval hogyan ide a főváros? Hát úgy, hogy a, igen, pontosan így területi alapon. Aha, hm. A, más, a, a másik, amit nagyon szomorúan tapasztaltam, nem mintha a Ferencváros esetében túltettem volna magamat rajta, az önkormányzati kampány részeként korábbi események, amelyekről én nem tudtam, hogy nagy vihart kavartak, de biztos bennem van a hiba. Itt most az adi kezdve a legkülönbözőbb dolgokról olvasom, hogy Váji Nagy Vilmoshoz és Baráti Köréhez kapcsolódó ingatlan Panama, ami azért zavar, mert hogy akkor, amikor ezek a történetek voltak, mármint, hogy amikor effektíve megtörténtek, akkor ez kimaradt a mi kettőnk beszélgetéseiből, és akkor nyilvánvalam valamit rosszul csináltam. Ha pedig nem csináltam rosszul, akkor fogalmam sincs, hogy milyen új nóvum, szegény Jakó van, egyszer béké hagyom, de ez annyira megmaradt bennem, de milyen új nóvum történt, aminek következtében az önkormányzati kampány részévé válhatnak. És miközben ugye megígérte önnek és az ellenjelöltnek is erről még egy külön szót szeretnék a végén tenni, hogy ezek így nem lesznek egymásra téve az, hogy korábbi döntések ennek a felülvizsgálata bekövetkezik, az is egy fura dolog, de amikor arról van szó, hogy a korábbi döntés az jogszabály ellenesen történt, miközben egyébként semmilyen feljelentésről nem tudok, vagy ha lesz is feljelentés, az nem biztos, hogy azt teszi, aki egyébként a kritikát mondja, de ez majd kiderül az elkövetkezendő hetekben, ha valaki egyébként ezt szóval akarja tenni. Tehát ez engem nagyon zavar, mert akkor ezek szerint én valamit rosszul csináltam, mert vagy megfeledkeztem róla vagy nem De Nem, nem, nem, mert... nem, nem, ne, ne, ne. azért bocsánat, azért válok közben, mert már, már így is túl sok volt az önostorozásból, de hogy is, hát ez a, hogy mondjam, tehát ha nem lenne választási kampány, akkor erről az ég egyetlen világon semmi szó nem esne. Hát azért álljon meg a menet, és erről beszéltem, hogy ez a, ebben a tekintetben színvonal alá süllyedtek néhányan, azért megkérdőjelezni egy olyan ingatlan forgalmi értékbecslő által készített, ingatlan értékbecslésben meghatározott árat, tényleg után beszélek, ö aki egyébként hosszú évek óta dolgozik az önkormányzatnak, és dolgozott az Ez, ez lényegtelm, mert ilyen megtörtént... Nem, nem, nem. Türelem hat be. Ez egy mikori történet? Ö, hát, ez tizen... 18, okay, akkor ez év. Oké, okay, akkor, akkor ez egy évvel később robban, ez olyan, mint valami petárda, ez rosszul. Ha, bocsánat, de bocsánat ne, azért ne, hogyha másfél évvel később kellene, hogy robbanjon, mert akkor van az önkormányzati válasz, akkor hát, nem is robban, hát bocsánat, hát még egyszer mondom, Meg, és az az állítás, hogy Újpest önkormányzata olcsón adott el. Na most egy nyilvános pályázat. pályázat nélkül, van itt minden. Nem pályázat igen. nélkül, hogy le, de nem pályázat nélkül. pályázaton. Értékbeslő által megárapított ár, felet, az az értékbeslő, hosszú évek, évtizedek óta dolgozik az Újpest önkormányzatnak többek között, akkor is készített értékbesét, amikor az előbb említett úr Tripon Orbán alpolgármester volt, akkor érdekes módon ő egy jó szakember volt, most pedig egy rossz szakember. Tehát azért álljon már meg a menet, tényleg. Hát hogyan akarunk bárki is várost vezetni, hogyha ilyen a erdőgazdálkodók szakembereknek, erdőhatóság szakembereit, ingatlanforgalmi forgalmi értékbecslők munkáját kérdőjelezzük meg, mert engem lehet támadni, lehet azt mondani, hogy gazember vagyok. Na de hát ezek, ezek az emberek tisztességgel elvégeztek egy szakmát, egy egyetemet, végzik a munkájukat a polgári életben, és többek között dolgoznak mondjuk ingatlan értékbecslőként az önkormányzatnak is. Hát most azért tényleg kell, kell hogy legyen egy határ, nem? egy egyfolytában a jogszerűséget nézem egyébként, hogy a volt, semmilyen jogi lépés, akkor most utólag... De legyen utólag, hát akkor tegyék meg a fejelentést, de nem tudták megtenni, mert minden teljesen szabályos volt. Hát amikor azt mondjuk, hogy Magyarország legnagyobb uh, ingatlan portálja, most akkor hogy itt a reklámai az ingatlan.com-on is megvan hirdetve valami, hát mi kell még annál több? Tehát, hogy Tudja, a népszava ügyében többszörösen elfogult vagyok, ha másért nem, akkor a barátnőm okán e Annyi személyes kritikát engedjen meg, hogy ugye a Facebookon írja, hogy megkeresett a népszava, vagy interjút készít az ellenzéki polgármesterjelökkel, de azért engem is megkérdeznek. Nincs kétségem alapirányvonalát és szándékát illetően, de úgy tartom illendőnek, hogy választom a kérdéseikre. Ugyanakkor, mivel nem tudom, mi fog megjelenni, tényleg kíváncsi vagyok, ezért most közreadom a kérdéseikre adott válaszaimat. Szóval ez az ön részéről ő nem mondom, hogy is. Egy olyan bizalmatlanság, amire én kérdezem, nem állítom, a népszava valójában rászorult, vagy, vagy kiérdemelt? Nem rászorult, és az a rászolgált sem. Rászolgált, rá, rá, jó, jó, jó, jó. Igen, lesz, de, de igen, ha ezt, azt sem használnám. Ö, nem voltam annyira bátor, most lehet, hogy az leszek, már csak a személyes viszonyunk miatt is, hogy nem tettem közzé a teljes levelet, amiben megkeresett engem a népszavazat. De az úgy indult, hogy egy népszava választási melléklet vagy kiadvány készül, amelyben megszólaltatják az ellenzéki polgármester jelölteket, ugyanakkor szeretnénk, ha esetleg ő is elmondaná a véleményét. Nem azt mondták, hogy csinálnak egy választási kiadványt, Amiben valamennyi polgármester jelöltet szeretnének megszólaltatni, hanem megszólaltatják az ellenzéki jelölteket, vesző, ugyanakkor szeretnénk ha ön is. Na, innentől kezdve fogtam egy picit gyanút, lehet, hogy túlzó, de, de, de ha én egy, e, e, hogy mondjam, tényleg, teljesen független, ezt, ezt objektív, esélyeket, feltéte, feltételeket e, kínáló szerkesztő, vagy újságíró lennék, akkor okay. biztos nem így írtam volna Oké, okay, e ezt a részét értem, de maga a bejegyzés mégse erre vonatkozik, mert akkor mondhatta volna azt, hogy nem szólal meg. Majd be... meglátjuk, meg... mondhattam volna, persze, de ez a legrosszabb. Van, amikor ezt kell mondani, és van az a helyzet, amikor ezt kell mondani, én itt nem gondoltam, hogy ez a helyzet van. Én tényleg, én tényleg ugye ezért, ez egy, ezért elég alapos válasz volt, ott négy darab ciknek a linkjét is betettem, ahol további alapos részletek vannak benne. Például, amiről az előbb beszéltünk a Farkas Erdőről, de benne van az Árpád kórház ügyéről, amit, amit a múltkori adásban beszéltünk ki. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi lettek, hogy összességében mi fog megjelenni. És hogy akkor megalapozott volt-e a, a félelemem, vagy pedig nem? Igen, jobban örültem volna annak, hogyha netán ez utólag jelenik, vagy utólag sem, mert nem van rá nem van rá szükség. Nagyon szépen kiván, köszönöm. Életekben ki kinek áj, volt áj, áj. Iga, én, nem, én, én speciál, most igazat nem mondtam, csak a hozzá. Hát abban a, abban a tekintetben, hogy ez most egy aránytalanul nagyobb elővágás volt a kelletténél. Oké, okay. Letjó Fesztivál lesz. Lesz, hajaj. És <gül> van írva a kis setlimről, hogy én is mondtam volna, hogy nem térünk rá, de köszönöm szépen. Ez Igen, szombaton 14. hagyományosan nem választás, üdvözlő fesztivál, hagyományosan minden évvel, ahogyan ki fűz? is most A, a piacosok közül jó néhányan, egy kollégám is bevállalta, hogy, hogy, hogy elindul ezen, és akkor utána pedig, amikor elkészülnek ezek a pályaművek, akkor a piacon, az első emeleten. Uh, ott a futkort mellett lehet majd ezt meghóstolni, aki kíváncsi, szombaton délelőtt, hiszen talán 10 órától. És mi van még, amit felírt magának, és amiről én nem kérdeztem? <gül> hát felírtam, mert nagyon büszkék vagyunk rám, hogy most már kilenc iskolában, ugye tudjuk, hogy az iskolák azok nem tartoznak most már az ünkormányzat, mert valamennyi ünkormányzat működtetési hatás körébe, de ettől függetlenül nagyon fontosnak tartjuk a folyamatos felújításukat és fejlesztésüket, és tavaly év végén egy iskolában próba jelleggel felszereltünk egy okos tantermet, és most ö, ö, újabb nyolc ilyen tanterem átadására került sor a napokban, ö, és jövő iskola kezdésre valamennyi újpesti általános és Középiskolában lesz ilyen okos tanterem, ami viccesen azt mondjuk, hogy a tanterem okos, de nem a tanterem okos, hanem azok az eszközök, és azok az eszközök által a gyermekek és a felhasználók lesznek okosak, ez egy IP e, e, vagy ilyen tabletekkel felszerelt, köz, megfelelő e, számítástechnikai és programháttérrel e, rendelkező csapatmunkára, e, számítógépes e, közös munkára, oktató és ennek eszközeivel felszerelt tanterem. Nagyon-nagyon-nagyon e, örülnek neki az intézmények, és e, azok a tapasztalatok, ami a Ebből, mint a tanteremben, a Szücs iskolában megvalósult nem jók a visszajelzések. úgyhogy szó, szó, szó szerint ö, kopogtattak az ablakon, vagy az ajtón az iskolaigazgató kollégák, hogy akkor-akkor, ahol még nincs, hogy tényleg meglesz-e, és tényleg meg lesz, mert ahogy ígértük, valamennyi iskolában föl fogjuk szerelni. Még egy dolgot ö, szeretnék e, mondani, csak azt nézem, hogy esetleg valaki e-mailben akarja -e kérdezni nem hogy ugye az önkormányzatokkal való együttműködése most már túl van a tizedik évén azért ez kevésnek nem mondható de olyan szituáció mint ami most van még soha se volt hogy két olyan kerületben is ahol szerződés se van a betéti társaságomnak ott egyébként az ellenzék jelöltjével beszélgetek Uh, ugye nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy ez szeptembertől folytatódik-e vagy sem, aztán én döntést hoztam, aztán a partnerek is döntést hoztak és ebbe belementek, sőt uh, önkifejezetten azt mondta, hogy hát nem is számított másra. Ugyanakkor túl vagyok az első ilyen beszélgetéseken, uh, Mind, mind, mind, mind az eszemet tekintve, mind érzelmileg sokkal nagyobb mértékben vesz igénybe. Ezt nem szeretném ennél jobban részletezni, mert, mert aki érti jó, aki még nem érti, annak nem szeretném elmagyarázni. Ez egy olyan feladat, amely Szerintem ma a magyar médiában a kejfejlancsi hallgatóink kívül senkinek az ég a világán nem jut részül, és hogyha ezt jól abszolváljuk október 13-áig, akkor ennek mindenki, ez mindenkinek örömére lesz, független attól, és ezt szeretném hangsúlyozni, független attól, hogy 13-án milyen eredmény születik, és természetesen az összes konfliktus pedig megfontolandó, és ismét csak független attól, hogy milyen eredmény születik 13 de maga a tény, hogy ezt meg lehetett tenni, hiszen már imárom mögöttem van, ez számomra egy hihetetlen dolog, és az elkövetkezendő hetekben azon dolgozom, hogy ezt ahogy ezen a héten meg tudtam tenni, úgy meg tudjam tenni az elkövetkezendő hetekben. Nem könnyű, de ez már hadd legyen az én dolgom. Ez nem pénzügyi kérdés, de... Büszke vagyok, egy ilyen műsoron van. köszönöm, köszönöm hogy ugye erről előzetesen mi beszéltünk, hogy ilyen lehet. Nem tudom, hogy itt a műsorban, lehet, hogy nem itt kellene, de hogy, hogy akkor itt az arra vonatkozik, hogy valamennyi, most én csak Újpestről valamennyi valamennyi újpesti jelölt fog ezzel a lehetőség, vagy tud majd ezzel a lehetőséggel élni, vagy akkor csak akivel már lezajlott a beszélget. Bárki, Mert aki ugye egyébként... négy. Négy jelölt van, vagy velem együtt, ugye, vagy rajtam kívül még három. Hát ez ugyanolyan dolog, mint amilyen a főpolgármesteri vitával kapcsolatosan most vita kialakult, hogy alapvetően az ember azért érzékeli, hogy kik azok, akiknek esélyük van. Így aztán, hogyha bárki, aki egyébként magát esélyesnek gondolja, de én nem kerestem meg, egy Erzsébet városi telefonnal még adós vagyok, mert ott bejelentkezett egy szervezet, és még nem hívtam őket vissza, ez az én hibám, akkor lesznek majd adásban, egyébként pedig nem. De amennyiben bárki, és ez korábban is így volt, hogy bárki, aki egyébként megkeres, annak állok rendelkezésére. Én pedig magam egyetlen egy szemét kerestem meg, és ez két kerületre vonatkozott. Zuglóra, miután ott egészen másféleképpen alakultak az események, nem. Szaniszló Sándor esetében pedig egy olyan méltatlanság jött létre a szó értelmében, amiben én nem gondoltam, hogy meg akarnám keresni. Úgyhogy ez a hozzáállás. Jó, világos, világos. Ez egy csupán érdeklődés. Hogy... Így, bármi. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra önök hallottam. Pesti önkormányzat támogatta. Új Pest polgármester, itt most pedig hallgassuk meg 9 óra után, 6 perccel a 8 órás híreket. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Lehet? Nem maradunk téma nélkül a vonalban Ugi Attila, a 18. keletpolgármester, polgármester. Amit elmondtam Vintermontás Zsoltnak, most önnek is nyugodtan el tudom mondani, anélkül, hogy én egyébként ott Szannis Zsándorra beszélgetnék. Ugye, maga a, a dolog, amiért ez nem következik be, az ugye az a 444.hu-t, tényfeltárásával volt kapcsolatos ö, idézőjelben, amikor ugye az önkormányzati szerződésekről esett szó, és egy, a Szaliszló Sándortól nem távol levő blogon olyan megjegyzések jelentek meg, amelyeket én teljesen kifogásoltam közsegetettel arra, hogy ő az egyetlen olyan személy, mármint az olyan e, önkormányzati vezető, amely önkormányzattal én egy évként korábban együttműködtem és akkor Szannis Lózsándor alpolgármáster volt, én próbáltam ezt tisztázni, nem sikerült ezt követően nem gondoltam, hogy beszélgetni szeretnék vele, úgy döntöttem hogy ezt én megengedhetem magamnak, és egyébként <tos> yes. senki nem adta parancsba, és a parancsba adnák, akkor se tenném meg. Ugyanakkor kezdem emlékeztetni az önkormányzati választás a parlamenti választások lékkörére, és ez számomra nem kezd, hanem teljesen elviselhetetlen. Mm -hmm. Tehát én, én nem tudom túltenni magamat azon, amin mások túlteszik magukat, beleértve, vagy ez hozzátartozik a dolgokhoz, és van bennem valami mérhetetlen távolodás az egésztől, még akkor is, hogyha hetente több órát ezzel foglalkozom, lélekben már egészen máshol vagyok, és ez az egész életemre kihat, annyiban, amennyiben nem jó egy olyan helyen élni, ahol ilyen jellegű valódi, vagy szított gerjedelem van a közéletben. Hát nem tudom, én, én azt gondolom, hogy 5 évvel ezelőtt legalábbis itt a 18. kerületben sokkal ebben az időszakban már sokkal erőteljesebben e, zajlott a kampány, mint, e, mint jelen pillanatban. Alig vannak még kint hálasztási plakátok, e, Igazából a, a normális ö, szinte mindennapos végzatúra, amit egy polgármester kap a tulajdonképpen civilnek, magát civilnek nevezett, de hát mindenki tudja, hogy az ellenzéki. Ez hát, is, is tudja, hogy egy összességében beszéltem az nem egy kellette Világos világos. Hát, nyilván én ebben a saját burokban lévő fejőhmal alatt fővök, úgyhogy ö, ebből kifolyólag nekem ez a ez a ez a, ez a véleményrendszer. Ugye ugye ugyanazokat a montrás dolgokat kapom a, az ellenzéket köthető dolgoktól és ö, a szociális média megfelelő pontjairól, mint, a, mint amit eddig korábban. Tehát ilyen, ilyen, ilyen nagyon ö, ö, nagy a tehát az öt évvel ezelőtti insinuációk, amikor mit tudom én, azt mondták, hogy 30 vagy 40 millió forintért elutaztunk Krest szigetére, és még ez a rendkívül kiváló Blik is megjelentette ezt. Aztán összekeverték a cres rövidítést a, a görög Tudományos Akadémiának a Fentartható Fejlődés Kutatási Intézetével, ahol egyébként egy nemzetközi pályázat alapján sütceli pénzt rajtunk keresztül kellett ugye, egy együttműködés alapján kiosztani, és voltak képesek megjelentetni ezt a történetet, tehát ugye olyan hazugságok olyan voltak akkor a, a, a térben. Ő, jó, nem ami nem a buborékot illeti, abban segítsenál nekem, mert itt egy fel nem, vagy meg nem jelenített helyen, itt van előttem a citát tehát megjeleníthetném, Én. de nem akarom. Azt írják örről, hogy gyenge az érdekérvényesítő képessége, ebben nem akarok foglalkozni, én ezt az elmúlt időben nem mit tapasztaltam, nem foglalkozott a kerülettel, eset tapasztaltam, de azt nem tudtam, hogy elköltözött, és csak a kampány időszakra jött vissza megmutatni magát. Ez egy újdonság számomra. Nekem is. Nekem is újdonság. De hát most nyilván valamivel, de ez, ez kb. két éve, nagyjából két éve mondják, hogy, hogy elköltöztem. Hát most nyilván megnérik a, a különböző Hová jön, Elköltözött politikai... vagy sem? De hogy költöztem el? Hát ez egy hüvesség. Hát itt nőttem fel, három kilométeres körön belül élek, amióta megszülettem az egész kerületben nagyjából. Itt van, de itt van kertes... ez az egyetlen pont. Tehát én például nem tudom, hogy túl, túl tudnám-e tenni magamat azon, hogyha velem foglalkoznának és azt írnák benne, hogy elköltöztem és a kampány időszakra jöttem, megmutva, vagy valami bármi más, miközben ez nem igaz. Az, hogy adott esetben ön ezt olvassa, ráadásul nem is egy kis orgán... Tenni ele nem tudok. Tehát ugye, hogyha erre azt mondom, hogy de bebiz bebizonyítom, hogy én itt lakom, hát, akkor ezt a magyarázkodik. Értem a dolog képtelenségét, de, ez, ez, ez, de, de, ez de azt próbálom a, a hallgatóknak érzékeltetni, hogy ez nem egy politikai kampány része, tehát ez így, így a gyerekek se vit, vi, viselkednek. Ez egy insinuáció, ez egy, ez egy nagyon ronda insinuáció. Ráadásul az, az újságírótól minden... nem kell feltétlen elvárni, hogy ő tudja azt, hogy egyébként ez igaz-e vagy sem. Ezt csak azért mondom, mert így az orgánum is kicsit hülye helyzetbe kerül, hiszen olyat hoz le, ami tételesen nem igaz. Igen. Persze, hát, hát most persze, ez egy nagyon ronda, ez egy nagyon ronda információ. De ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy mondjam, az ember azt tudja bizonyítani, meg, hát a, meg, a, meg a saját közösséget tudja. Jó, hogy én, én arra gondolom, hogy ez velem történne, elnézési mindenből magamat hozunk. Én biztos szó, tehát én azt mondom, hogy ne haragudj el, én ugyanott lakom, vagy ha nem is lakom ugyanott, akkor itt lakom a kerületben. Ezen kívül 654 rendezvényen vagyok. Miért mondasz te rólam olyat, ami nem igaz? És amikor a másik azt mondja, hogy nézd, ez úgy van, akkor az ember azt mondja, hogy tudod, mit ne is folytasd, mert ezeket a de, mondatokat akkor mondja az ember, amikor. De, de azért... János, ennél a helyzet, ennél a helyzet még sziszább, ugyanis aki rólam állítja azt, vagy terjeszti azt, hogy nem lakom a kerületben, vagy hogy elköltöztem a kerületből, na pont ő az aki egyébként ebben a vitában nem állná ki azt a, azt a pontot egyébként, ami az itt lakással egyben van. Tehát hogy tulajdonképpen ő az, aki, Jó, csak aki nem ezt, lakik. Ezt, ezt, csak erre nem tudok más mondani, mint a színvalaltalan. Ez egy, egy gyerekes talán. játék, mint a, a homokodúban. Tehát hogyha most én azt mondom, hogy persze... Jó, csak, úgy, csak az, az nem a baj tudja, hogy, meg, hogy ő ő aki így, így, így viselkedik, ad, ő, ő, őt más ügyben se tudom komolyan venni. Ez inkább a gond, tehát, hogy a, a hiteltelenedéssel az a gond, hogy az ember egy fronton hiteltelenedik, és attól az egész elhiteltelenedik. Tehát nem azon az egy fronton válik hiteltelenné. Vagy nem hiteltelenné, hanem komolyan nem vehetővés, és jó, más. Um, szándékosan nem a Wintermantelnek adresszáltam, mert nála bonyolult formában, de van személyes érintettség, de ez a Fővárosi közfejlesztések tanácsával kapcsolatos Gulyás Gergely féle megnyilvánulás, miközben nem Gulyás Gergelyről fogunk beszélgetni, mert ő ebből a szempontból... Uh, nincs itt, uh, és, és nem lenne szerencsés, de én azon kevesek közé tartozom, aki annak idén a fővárosi közfejlesztések tanácsával nagyon sokat foglalkoztam, legalábbis a magyar médiához képest nagyon sokat, és azt próbáltam megérteni, hogy egyébként a fővárosi önkormányzat uh, torkán polgármesterek torkán, legyenek azok ellenzékiek vagy kormánypártiak, ezt hogyan lehetett letolni még akkor is, hogyha ennek számtalan pozitív vonzata volt, mert maga a szerkezet, ami a, ahogyan létrejött, az olyan mértékben volt valószínűleg jó szándékú de antidemokratikus, hogy ez nekem nem fért a fejembe. Én a nyár folyamán dobtam ki az összes ezzel kapcsolatos papírt, az legalább 30 oldal volt, és most nem kerestem Azoknak a helyét, de ha csak arra gondolok, hogy ennek ki volt a tagja, milyen módon került bele, és egyébként mennyiben befolyásolta a közgyűlés életét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én értettem benne a szakmaiságot, értettem benne a jó indulatot, de benne volt az a felülről való döntés, hogy én ezt megtehetem. Na most az, hogy utólag pedig az kiderüljön, hogy ez a konstrukció, ez egyetlen személyre vonatkozott, és ez másra nem áll, miközben ezt kormányhatározat nem mondja ki, miközben az ellenkezőjét kimondja, azért ez kicsit meglepő. Igen. Én sejtem, hogy melyik nyilatkozat volt az, amelyik ezt az érzést nem hát hát Igen, amit a, ezzel kapcsolatban mondott. nem tudom. pedig igazából azt gondolom, hogy, hogy minden, mindenféle előzetes prejudikáció vagy, vagy egyéb dolog Tól függetlenül én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha az első pillanatra úgy látszik, tehát az embernek annyira bízni kell bármelyik olyan jelöltben, aki, aki arra azt ambicionálja, hogy főpolgármester legyen, hogy aztán utána az ezzel járó összes feladatot el tudja végezni. Még akkor is, hogyha ez most nem nagyon látszik rajta. Mert hát azért abból a szempontból én azért meg újás Gergőt, hogy azért nem a a, ugye az Ugló az elmúlt évben nem a, a, arról volt híres, hogy hasított volna rajta ö, keresztül mindenféle ö, fejlesztés, ö, a, a, egymást követték volna a, a sikeresen lezárult projektek ö, ö, garmata, tehát azért azt lehet látni, hogy ott legalábbis ö, vagy a városvezetői ambíció, vagy ö, maga az egész ö, testületi összetétel, vagy bármilyen más általán ismeretlen ok azért megakadályozta azt, hogy ö, hogy fejlesztési projektek valósuljanak meg. És hogyha ez ilyen formában igaz, akkor azért az előbb-utóbb fölveti azt a kérdést, hogy akkor mégiscsak egy nagy fővárosi rendszerben a fejlesztéseket, hogyha mondjuk feltéveden nem megengedve ellenzéki főpolgármestert, vagy az ellenzéki főpolgármestert választanák, meg egy előttet választanak meg főpolgármesternek, akkor ezeket Ön az tökéletesen igaza van, és nagyon, tényleg nagyon rendesen védi a Mundél becsületét, ha én a Fidesz lennék, meg lennék ezzel elégedve, de könnyörgöm, itt van előttem, azért az tudja, hogy én azért se fölszoktam készülni. Hát itt van előttem az 509 2018. október 17-i kormányhatározat a Fővárosi Közfejlesztések tanácsáról. Ez egy kormányhatározat. Ez itt nem két magánembernek, vagy két civil testületnek a szóbeli megállapodása. Itt le van írva valami, amit felolvashatunk, mert nem olyan nagyon hosszú, de ebben egyáltalán nem szerepel az, amit egyébként az inforádióban mondott Gulyás Gergely, aki egyébként jogi esetekben nem nagyon szokott így fogalmazni, konkrétan azt mondta, ez egy politikai és nem egy közjogi megállapodás, ilyen értelemben a kettejük között érvényes, akkor ezt az 509 2018. október 17 i kormányhatározatot vissza kell vonni. És amennyiben visszavonják, akkor azt lehet azt mondani, hogy ez egy cinikus döntés volt, uh -huh. de ilyen nincs. Ez tiszta sor. Tehát én azt gondolom, ez tiszta sor. Hát nyilván, de egyébként másik szempontból meg lehet egyébként egy olyan dolognak is tekinteni, hogy abban az esetben, hogyha a főváros... Egy másik típusú, és itt nem is elsősorban politikai tekintetben, hanem habitusban, felkészültségben, érdeklődésben másik típusú főpolgármestert választ, akkor ebben az esetben a kormányjal való együttműködés, a fejlesztésekkel való együttműködés, mindenféleképpen felül kell vizsgálni. De ebben még egyszer mondom igaza van, és nem várom öntől el azt, amit nekem Gulyás gergely Gergelyel kéne megbeszélnem. Tényleg megteszem. Első pont. A kormány Budapest főpolgármesterével, a további abban főpolgármester kezdeményezés és javaslatot elfogadva a Budapest Főváros önkormányzatával együttműködve a központi államigazgatási szervekről van, a kormány tagjai és az államtitkárok jogalására szóló a webbekezés a fejlesztések tanácsát valamint felkéri a Főpolgármestert a tanács tevékenységében történő közleműködésre három pontból áll, kettes pont. A tanács a budapesti fejlesztéspolitika valamint a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések tervezésének és megvalósításának összehangolásával a budapesti fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati és fővárosi önkormányzati döntések megalapozott előkészítésével a kormányzati és a fővárosi önkormányzati hatáskörben megvalósuló jelentős fővárosi fejlesztések és beruházások tekintetében a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti koordinációs tevéken Kapcsolatban kezdeményező kezdeményező, kísérő koordinál koordinálfeltat lát el, továbbá és nyomon követi ezen fejlesztések megvalósítását. Hármas pont a tanács tíz tagból áll, akik közül öt tag a kormányt, öt tag a fővárosi önkormányzatot képviseli, B. döntéseit egy hozza a döntéshozata a során a kormány oldalnak és a fővárosi önkormányzati oldalnak egyes szavazata van, azzal, hogy szavazati jogat a kormány nevével a miniszterelnök, vagy az őt helyettesítő miniszter a fővárosi önkormányzat nevében a főpolgármester gyakorolja pont. Van. Csak azt mondom, hogy az az út, amire ebben a kampányban ráléptek, és ugye nyilvánvalóan nem a 18. kerületről van szó, az a Béke-szigete, oda költözöm, és kise a lábamat, tehát konkrétan megnézem, hogy hol húzódik a kréta, és semmelyik kerületben nem lépett. Csak nehogy aztán Ön és azt mondják, hogy csak azért költözött. Nem De figyeljen, komolyan mondom, lepedőt teszek magam és meg se fognak ismerni. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy azért erre korábban azt mondtam, hogy mi van tessék, szóval um, ez egy olyan gumi szabályát tesz egy kormányhatározatot, ami gumi benne nincsen. És az, hogy erre egyébként emberek felfigyelnek-e és hogy erre hogyan reagálnak, um, lehet nehezményezni azt, hogy a 18. keleti önkormányzat szerződött velem, és akkor önt rá lehet arra venni, hogy ezt bontsák föl, de utólag sem mondhatjuk azt, hogy ez egyébként nem létezett. Igen, ez így van. Jó, És ez egy politikai, ez egy jogi nonsense, Egy politikai igazság és egy jogi nonsense. Innentől kezdve bármi. Én... Nem, nyilván. De, de, de, pontosan azt, az, én azt nem tudom, hogy uh, Uliás Gergeri mit mondott az információban. De idézte uh, ennek, hogy ez egy. És, igen, igen, de nem, nem tudom. Tehát, hogy az ördög mindig a. Ez egy politikai, rizetben. és nem egy közjogi megállapodás, én ilyen értelemben nem. az kettejük között érvényes. Hát, igen. Lehet, hogy van egy ilyen aspektusa is, nyilván, de, nyilván, de nyilván az másik oldalon meg látszik, ugye, hogy ezt e, jogi formában is öntözték. Tehát nyilvánvalóan e, É értem, tehát értem a közti különbsége, és nyilván az is, az is látszik, meg az is érződik, hogy, hogy abban az esetben... Hogy abban az Jó, esetben, csak hogy, hogy értse a... az egészhez való viszonyulásomat, ugye annak idején volt a Costa Gavrasnak az eltűnnek nyilvánítva című filme, és abban a Jack Lemonnak eltűnt Santiago de Chileben a Pinochet rezsím alatt a fia, és nem tudta, hogy mi történt vele. Tehát természetesen a legrosszabbra gondolt és senki nem tudott uh, hitelt érdemlő információval bírni, és akkor bement az amerikai nagykövetségre, ahol ott mis, mis, mis másoltak, majdnem azt mondtam, hogy miseltek, másoltak, de ilyen nincs, és akkor elkezdett ordítani, és vert az asztalt, és azt mondta, hogy én amerikai állampolgár vagyok, nekem jogomban áll tudni azt, hogy és valójában én, aki otthon, azért azt kell, hogy mondjam, hogy az én apám egy fantasztikus figura volt, és az anyám egy nagyon autoritár szegénység, de hogy engem arra neveltek volna, hogy én egy ilyen önbecsüléssel telt, határozottan legyek, akinek olyan öntudata legyen, mint aki a Jack lemon volt, igaz, hogy egy ilyen helyzet is kellett hozzá, és veri az asztalt, de a munkám a sok mindenben segített nekem, és őszintén sajnál, hogy én ma nem egy olyan közszolgálatban Dolgozom, ahol mindenféle pénzügyi eltérítés nélkül meg fizetést kapok, beszélhetek erről adott esetben önnel és Gulyás Gergelyel, aki egyébként nem tehetné meg, hogy nem áll rendelkezésre, mert egyébként a közszolgálatosság etosza az, az azzal van összefüggésben, hogyha én arra kérek valakit, hogy a a műsoromban, hogy nem mondhat nemet, leszámítva természetesen, hogyha alkalmatlan vagyok a feladatomra, vagy pártos vagyok, de hát akkor nem is dolgozhatnék abban az intézményben. És hogy az ember ezt nem tudja megtenni, és hogy önnel kell beszélni erről, E, azt én nagyon nagy kinnal élem, meg így aztán megértem az önkínját is. Ja, csak egy az nagyobb az, az összefüggésben az, az helyeztem el ezt az világos, én, én igazából Ha, ha, ha kinnban vagyok, akkor egyetlen egy dolog miatt vagyok kinnban, hogy nem a teljes interjút nem okay. ismerem, csak azt a pici kiragadott részt, az egyébként is, én is láttam valamilyen sajtószemlében. Tehát, de, a, de az egész interjút nem hallgattam meg, vagy általában meg szoktam hallgatni ezeket a nagy interjúkat a, a, az inforádió arénának a nagy interjúit, mert általában egy Ö, jó összefüggés rendszer szoktak adni egy-egy kérdéskörről, de, de ezt most nem hallottam. Meg, nem Mi sokat beszélgetünk ezt. rádióadáson kívül is, és Kívül is, és akkor szoktam önnek elmesélni, hogy valójában ez egy milyen felelősségteljes és milyen nehéz feladat, hogy amikor az ember a baráti körében egyszer csak azt mondja a másiknak, hogy te sok mindent megtehetsz, ezzel együtt nem áll neked jól az, hogy. Na most az embernek ezt a magánéletében sem könnyű megtenni. Ma a magyar média szerkezetéből adódóan ez még nehezebb, vagy egészen más megoldás, és ebben nincs rossz indulat. Ebben az van benne, hogy ha vannak szabályok, akkor az mindenkinek vonatkozik, értem én, hogy szeretném megtartani a hatalmadat, az autódat, tök mindegy, de, de vannak szabályok, amelyek mindenkire vonatkoznak, és ebben nem az ellenséget kell látni, és nem azt, hogy valakinek az érdekében járok el, hanem csak azt mondom, hogy a piros lámpa az mindenkinek piros lámpa, és az elmúlt időben, amikor a, a fidesz kapcsolatban, nem Gulyás gergely nem önnel, a fidesz kapcsolatban kritika hangzik el, akkor ezt a kvázi fékevesztettséget, még egyszer hang, ső, Kvázi fékefesztettséget eh, hozza fel az ember, eh, amit a Fidesznek azok a reprezentánsai, akiknek éppen ezeket a mondatokat adresszálják, nagyon rosszul tűrnek, mert valami olyasmit látnak bele, ami egyébként nincs benne. Ha én mondom, tuti, hogy nincs benne, mert nem valakinek az érdekében mondom, hanem azért, mert azt mondom, hogy a fék arra való bizonyos szituációban, hogy nyomják. Persze. Ennyi. Hogy, megállj, hogy megálljunk a fal előtt, igen. Mert, mert hogy, hogy, hogy ne, nem áll jól, tehát ez, itt, itt most ezt itt abba hagytam, csak ennyit szerettem volna, aztán visszatérve, csak a papír, ilyenkor már teljesen összevissza vannak előttem a papírok, azt írja Ugi Attila, Ugye a BKK-tól kértük, a BKK iget mondott a mai naptól kezdődően minden hétköznap reggel három darab többletjáratot biztosítunk a 254M autóbuszvonalon, csuklós autóbuszokkal a legnagyobb forgalmű időszakban több mint 20%-kal bővítve a vonalkapacitását. Mutka jöttem rá, hogy valamikor én többé kevésbé tudtam, hogy Budapesten milyen járatok vannak, de én például fogalmam nincs, hogy a 254M az hol közlekedik, és ha elmondaná a hír hátterét, azt megköszönöm. A, ugye arról van szó, hogy Ezt a metró déli pótlásához összefüggő. Az nem, az igen. Igen, de ugye azért ö, azért tudják viszonylag kevesen, mert ez egy olyan járat, amelyik ö, ilyen néven volt egyébként járat, de az nem ugyanezen a vonalon közlekedett, még tudtam 5-10-15 évvel ezelőtt is. Hanem az Alacska től közlekedik a nagyvárat térig, úgyhogy ugye a, a, azt a szakaszt ahol most jelen pillanatban felújítás alatt van a metró, azt ugye kihagyja. Ilyet formában nem kell metrópótról szállni azoknak, akik a kerület széről mennek be a belvárosba. És már több jelzést is kaptam, e-mailen, telefonon jelezték felém a környéken élők, hogy a második, harmadik megállónál már nem tudnak felszállni a buszra. Mert annyira tele van a reggeli órákban, és akkor jeleztem a BKK felé, hogy Valamit kellene ezen a helyzeten változtatni, főleg az iskola kezdéssel egy időben, ugye ez a jelzés múlt héten, csütörtökön, pénteken jelentkezett, ugye nyilván a nyári időszakban valószínűleg kevésbé volt erre szükségre, az iskola kezdéssel egy időben megnövekedett a forgalom is, és most ha jól emlékszem, hogy összefolynak a napok, szerintem kedreggeltől vagy szerdareggeltől már be is állították a többletkapacitást, ugye, ezek hocított, nagyobb kapacitású csuklós autóbuszok, mert alapesetben a rövid szóló buszok járnak ezen a vonalon. De ez a három plusz csuklós autóbusz ez úgy tűnik, hogy valamennyire tudja a helyzetet kezelni, és tényleg nagyon készséges volt a BKV, mert ahogy a revelet megírtam, nem a kifogások keresése jött, hogy hát nincsen busz. De bármelyik busz lenne, akkor sofőr nincs rá, meg egyébként sin sincsen rá szükség, mert ők megnézték, hozzá, hogy üresek a járatok, nem ez a válasz volt, hanem teljesen uh, korrekt módon azonnal azt mondták, hogy igen, érzékelik a panaszt, szükséges és a lehető leggyorsabban és ez a lehető leggyorsabban. Ez egy szinte 48 órán belüli uh, intézkedést jelent, Hogy teltek 8. a bókai napok? Esőben, nedvesen, vacogva röviden. Köszönöm a közleműködést, jövő héten folytatjuk. Viszont hallásom! Köszönöm, viszont hallásom! Önök hallották, a 18. kelet polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Ha pedig bármilyen mondandójuk van, azzal most elő, mert én már nem sokáig üdök ebben a székben. Holnap reggel szándékszem visszajönni, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, bármi történhet megvoltak -e elégedve, vagy elégedetlenek voltak, ha megvoltak elégedve mivel, ha elégedetlenek voltak mivel, ha egyáltalán nem akarnak erről beszélni, nem bármi másról, akkor pedig arról, hogyha 9 óra 34-30-ig nem telefonálnak, akkor nem indítok el már zenét, csak a zárózenét. Ha telefonálnak, akkor van itt más zene is. Nem tudom, szóltak-e a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfej Jancsi, de attól bevitatkozom önökkel sokszor, attól Mi körülnék ha jelen lennének a telefonjaikkal. Még egyszer köszönöm azoknak, akik elküldtek Piko telefon telefonszemet. Jó, akkor nem lesz más zene, akkor el lesz. Még három másodperc. Egy. Ö, reklám következik fröccs, jóga, panoráma és világszárok két napon át a Balaton Boglári gömkilátónál színpadon a Morchiva Royce Murphy, Jose Gonzalez Bebel Zsilderto, Gilles Peterson Nicola Conte, Nubian Twist és Maestro, ahol nagyon Balaton bemutatja Balaton Piknik. szeptember 13-án és 14-én déltől késő estig Balatonbogláron a gömkilátónál Balaton piknik! Magyarország a csodák forrása ez reklám volt. Elnézést, Önt minimálisan se zavarja, hogy tapasztalja, hogy valami van az adásban, és az nem Ön? Bocsánatát kérem, interneten hallgatom, nem tudom mi a gond. Oké, okay. akkor most már sem végén. Ö... Mondhatom bocsánat. Tessék. Na, tisztelettel szeretnék egy témát ad Ön segítségével, ötször az Ön segítségével rövidre zárni ez a les-nem les téma tudom, hogy nem egy kardinális kérdés de jól lenne tésztába tenni egy játékvezető segítségét önnek a ismerettségi körében biztos lenne, aki konkrétan meg tudná kérdezni, én úgy tudom de lehet a tévedés kockázattával ahogy mondja, az a les ahol a játékosnak nem a testelőkbe, be, hanem a lába tehát a földdel való érintkezés én úgy láttam, kikockázva a játékosnak a lába hátrábbált tehát én szerintem nem volt lesz, de jó. természetesen meghal, meghajlok jó. Ha valaki, egy akár van Ebben teljesen igaza van, uh, én is így tudtam, bár az összes részletet nem biztos, hogy így meg tudtam volna fogalmazni, ha lesz olyan, ezügyben biztos, hogy senkit nem fogok megkeresni, mert nincs kapacitásom, de ha lesz bárki, aki ehhez ért uh, és elmondja, hogy ez hogyan van, azt megköszönném. Lehet, hogy holnap Bácska Jánossal ezzel kezdek, aztán egyébként is annyira dolgról beszélgethetünk még, ezek lesznek a legvidámabb pillanatok. Jó reggelt! Jó no, reggelt! Én pedig úgy tudom, hogy ami, amelyik testrészével gólt, gólt, érvényes gólt szerezhet, hát az van előrébb, akkor lesz, és a felső teste meg előrébb volt. Jó, de, ez nem, ez nem, hely... de nem is ő szerezte a gólt? De akkor is, hát a mentés, úgy ment, elő, elő, egy esenálló ember előmentettek, és ezért, be kellett volna fújni. Tehát a, a mentés oda ment az ellenfélhez, egy lesen álló ember előmentett a hc és, és az Orbán, az illi Orbán, és ez be kellett volna fújni, mert az, amelyik testéhez szével gold az előre van, az akkor les, és ez egy, a felső test előre volt. Be kellett volna fújni. Jó, és akkor még van a passzív lesz, meg még... Számtal olyan dolgokban nem szeretnék vélemény nyilvánítani. 06 1 és 8 Tudják, hogy milyen ragyogol lehet az ATV műsorai és a Klubrádió műsorait vasalni. Az, hogy az én alatt lehet-e vasalni, nem tudom, mert saját magamat nem szoktam hallgatni vasalás közben, de egyébként ablakot pucolni is. Szóljának a spártajaknak, mert több telefonálót szeretnék. Ma egész nap 2019. szeptember 12-e lesz, de 9 óra 38 perc és 30 másodperc most volt utoljára. Aki telefonálni akar, most tegye meg, ha nem, akkor legközelebb holnap találkoznak velem, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, vagy küldjenek e-mailt a dörö.fiolajan a e-mail e címre, mint tapasztalhatják hajnalok hajnalán, valamikor negyedötkor küldtem Piku Andrásnak messenger üzenetet, Bármikor változtatni tudnak a műsor menetén, és ezáltal közvetve az én életemen is. Az elkövetkezendő 260 másodpercben a rendelkezésükre állok, és hogyha netán tovább telefonálnak, akkor továbbra is. Ha nem, akkor mindenkinek a legjobbakat. Jó reggelt! <tos> Jó reggelt! Van egy kislátencia a rádióban, mert most önt hallom a telefonban, de még... Fia ja, jó. Figyelek. Halló? No. Itt a Pippo András ügyel kapcsolatban <kül> én a Momentumban tag vagyok, és több szálon is uh, uh, dolgozom adatokkal, és nagyon megrendít igazából az, ami történt, mert uh, nyilván Pippo Andrásnak van egy saját csapata is, tehát nem tudom, hogy ott konkrétan mi történik, de én azt látom, hogy a Momentumon belül nagyon rigolózusan kezeljük ezeket a dolgokat, Tehát, ö, minden folyamatban nagyon szépen leszabályzó GDPR mentén kezeljük ezeket az adatokat. Nyilván vannak szimpatizáns listáink, ahol a, a, a, a hozzájárulásokat adják. A, e, ezen keretek között ö, dolgozunk, és, ö, dö, és, és nem feltételezem arról a csapatról, hogy másként jár volna ehhez képest azért elgondolkodik az ember, hogy mikor lesz nála Engem az egészben, mint a jogilag, ilyen mértékben nem látom át, mint ön alapvetően azt fogott meg, és a műsor elején ezt fogalmazta meg 7 óra után, hogy... Egy olyan személy, akit sohasem látnak, de aki mégis benne van abban a közegben, akit a szimpatizások közé az ember, és kiderül róla, hogy ő valójában nem szimpatizán, sőt ellenség, aki adott esetben ki tudja, miért dolgozik a riválisnak, és a rivális erről nem gondolnám, hogy meg kéne emlékeznie, de abban, az, abban, az, abban a megnyilatkozási módban, ahogy én beszélek, abban biztos megjelent volna, de hát én túlságosan cizellált vagyok, meg politikailag korrekt. Szóval, hogy, hogy az egésznek az üzenete az rémisztő. Abszolút. az, Abszolút. ez a valóság, kéne, Hát, hogy ez a valóság, azt nem tudom, mert hogy nem tudom, hogy nekem egyfajtában magam mögé kéne néznem, e de az, hogy ami egyszer előfordult, máskor is előfordulhat, és hogy ennek a jelentőségét hogyan relativizálják, vagy egyáltalán ne beszéljenek róla, hogy ennyit érjen a hatalom, hogy, ennyi, hogy ennyit érjen az, hogy valaki megtartsa a párját, se Köszönöm, hogy telefonált. 061489 099 és 03676 egy ide ragaszthatnak a telefonálnak, és hazengedhetnek, hogyha nem telefonálnak. Két fürdőszoba, a konyha és az előszoba felmosása, valamint Hihetetlen mennyiségű vasalás vár rá, miközben elvileg készülni kéne holnap három beszélgetésre, meg még a civilapályán, ahol azért a témák zöme olyan, amivel én már foglalkoztam itt ezen a héten. Még 50 másodperc. Befut-e bárkinek a telefonja? 38. Mi Huszonkettő. minus négy. Kocit